«Бодо Шефер», «Пес на ім'я Мані» або «Абетка Грошей». Частина друга. Наступного дня у школі шаленіло справжнє пекло. Моніка, захлинаючись від захвату, усім розповіла про вчорашню подію. Іншої теми для розмов просто не було. Мене також вітали, мов герої. Кілька хлопців сказало. Пощастило тобі, така пригода. Ми також хотіли би потрапити в схожу ситуацію». Я не була певна, чи таке це вже щастя. У кожному разі мені здавалося, що все почалося з моїх касеток бажань. Якби не вони, нічого й би не трапилося. Я б не шукала роботи, не познайомилася без ганкен пам'ят та пані Козир, який мене порекомендували господарі Наполеона, не доглядала без обіганкою. Так Такі мав, в очевидь, рацію наш читель історії, який постійно повторював – Щастя, якщо добре придивитися, не що інше, як кропітка підготовка і наполеглива праця. На кілька днів ми з Монікою стали героями школи. Нас навіть прийшов фотографувати фотокореспондент місцевої газети. А наступного дня на інш пальтах з'явився репортаж, у якому детально описувалося, як мужньо ми повелися. Шкодувала я лише за тим, що на світлині не було Марселя. Мої батьки неймовірно запишалися, прочитавши репортаж, і невтомно хвалилися мною усім навколо. Одного ранку, роблячи нотатки у журналі досягнень, я замислилася про події того дня, про те, чого ми зазнали. То й справді була шалена пригода, було чим пишатися. А ще я зробила цікавий висновок, що все моє життя – суцільна пригода. І таке життя мені дуже подобалося. Я зауважила, що відколи мене зацікавили гроші, багато чого змінилося. Життя стало цікавішим. Я побачила людей під іншим кутом зору. А скільки було цікавих розмов з дорослими. Я багато навчилася, і ці знання дуже відрізнялися від шкільних. Захоплювали мене, бо я знала, що вони мені знадобляться. Навчатися того, як заробити гроші на поїздку до Америки, було набагато цікавіше, ніж зубрити на уроках історії сухі факти про війни шведського короля Карла Великого. Значно поліпшилися мої оцінки з деяких предметів. Я з величезним задоволенням вивчала, скажімо, англійську мову, вона ж бо скоро мені в пригоді. Я міркувала про такі речі, які колись були мені цілком байдужими. Найважливіше, я почувалася чудово. Несподівано відчула, що йшлося тут не лише про гроші і навіть не про гроші першою чергою, а про те, що кожен день неодмінно обіцяв бути цікавим. Про нове і незвідане досі. Я часто задумувалася тепер про це, багато речей пізнавала за допомогою свого журналу досягнень. Я вже давно не записувала тільки власні успіхи, але й описувала шляхи досягнення їх. Так, скажімо, з'ясувалося, що я мужня дівчинка і страх мені не завада. Пан Ганненкап якось пояснив мені, що не буває мужності без страху. Мужній той, хто знав страх, але зумів подолати його, щоб просуватися далі. Я була готова важко гарувати, проте робота мусила приносити мені вдоволення. Мої батьки переконані, що я досить таки лінива. Вони мали рацію, але тільки частково бо тепер я стала стараною і працювитою. Щодня вигулювала трьох собак, годувала їх, вичісувала, навчала. Це вам не цукаречки смоктати. Але мені подобалося. Уперше в житті я усвідомлювала, що викладаюся повністю і роблю усе від мене залежне. Мабуть, у цьому весь сенс. Раніше я полюбляла казати, якби я лише захотіла багато працювати і старо вчитися, то без сумніву стала би найкращою ученицею в школі. І сама ж відчувала, що це лише відмовка, зручний спосіб заховатися. Тепер це вже в минулому. Тепер з'ясувалося, на що я дійсно здатна. Причому здатна на більше, аніж інші. Бо займалася тим, чим, по суті, займатися ще аж ніяк не могла. Заробляла гроші. Щойно взявшись до справи, збагнула, що таке мені під силу. Дні промайнули мов одна мить. Мені неймовірно подобалося вишколювати своїх трьох собак. Я тішилася надзвичайно цікавими розмовами з Марселем, подружжям і паном Гольдштерном. Я засипала їх запитаннями і щоразу довідувалася щось нове. Пан Гольдштерн подарував мені чек на 2065 євро. Я все ще відчувала незручність, одержуючи гроші за догляд мані, бо ж любила лабрадора понад усе. Але пан Гольдштерн пояснив мені, Якби ти не приведе лихо втратила свого пса, то також би тішилася, що хтось подбав про нього. Саме те, що ти так віддано і без на винагороду доглядала його, робить твою роботу такою дорогою. Я змушена була визнати його правоту. Ніде Мані не було би так добре, як у мене. У кожному разі я віднесла чек до банку і розподілила гроші за попереднім задумом. Половину, тобто 1032,50 євро, поклала на рахунок, щоб росла моя курочка. Іншу половину, 1032,50, взяла готівкою. По 413 євро поклала до касеток бажань, а 206,50 залишила собі на витрати. То було неймовірне відчуття знати, що я маю по 413 євро на подорож до Америки і на придбання ноутбука. Мені дуже кортіло покликати маму, щоб вона подивилася, як я кластиму гроші до касеток. Але я вирішила зачекати і зробити їй несподіванку. Гроші від Ганн Канпів я поділяла за тією ж схемою, бо й надалі заробляла 1 євро денно плюс 10 за кожну вивчену команду. Інколи я дозволяла собі розкіш підпрягти до роботи Моніку і платила їй за допомогу половину від свого заробітку. Спершу такий розподіл обов'язків мені видавався несправедливим, бо ж я, по суті, справили дарювала, а всю роботу замість мене виконувала подруга. Однак заробляли ми порівну. Марсель заспокоїв мої сумління. Сама праця коштує максимальну половину плати, іншою половиною оплачується ідея та уміння впровадити цю ідею в життя. Я так і пояснила Моніці, а ще запропонувала їй знайти собі собаку для вигулу – та Моніка відмовилася, посилаючись на те, що завжди ніякові у розмові з чужими людьми. До того ж, вона одержувала 75 євро кишенькових на місяць. І вистачало. Я вирішила в майбутньому ніколи не розбещувати своїх дітей великими сумами на кишенькові витрати, натомість спонукати їх вести журнал досягнень та самостійно заробляти гроші. І що раніше, то ліпше. Однак дещо непокоїло мене. Нагода побазікати з мані випадала щораз рідше. Справ було по горло. Розмови з паном Гольштерном ставали дедалі тривалішими. Та й з Марселем і паном та пані Ганненкамп я спілкувалася так часто, що часу на посиденьки з мані у нашому сховку зовсім не залишалося. Звісно, ми багато гуляли й бавилися одне з одним, але майже не вели балачок. На запитання, яке я хотіла задати Лабрадору, вже відповів пан Гольштерн чи інші мої знайомі. Та мані, здавалося, нітрохи трохи тим не переймався. Скоріше, навпаки, сприймав усе як належне, і щиро тішився, що з ним поводяться, як з нормальним псом. Йому подобалося проводити час з Наполеоном та В'янкою. З ними він міг удосталь нагасатися. Спостерігаючи за їхніми забавами, я не помічала за мані нічого надзвичайного. Він скидався на одного з них, майже нормальний пес. Себе ж я втішала тим, що, очевидно, так воно і повинно бути. Я сиділа з батьками за обіднім столом. Вони мовчали, похмуро втупившись у свої тарілки. Так було завжди, коли тато з мамою сварились. Я хотіла була ще раз завести з ними розмову про борги, попередньо переглянувши чотири підказки від Мані. Але зараз, здавалось, була далеко несприятлива нагода. Мовчанку урвав тато. «Кіра!» «Я бачив виписку з твоєї банківського рахунку. Там багато грошей». Він прискіпливо глянув на мене і з притиском повторив. «Дуже багато грошей». «Я одержала їх від пана Гольштерна за догляд мані», – відрізала я. «Ось бачиш?» «На все є прийнятне пояснення», – полегшено зіхнула мама. «Ти зняла 1032-50 готівкою», – суворо далі тато. «Будь ласкава, поясни, що ти з ними зробила». Я почувала себе незатишно. Не те, щоб мала нещисти сумління, борючи шпигнула недовіра. Несправедливо. Я з усилем волі опанувала себе і спокійно пояснила, де заробляю гроші, як розподіляю свої прибутки. 50% на курку, 40% на здійснення своїх близьких і не дуже намірів, а 10% на витрати. Звичайно, довелося вже вкотре розповісти байку про курку, яка несла золоті яйця, інакше батьки не зрозуміли б її дощиці з моїх тлумачень. Спантеличений тато не зводив з мене очей, та водночас він нібито заспокоївся, одержавши логічне пояснення. Мама ж гордовито закопилила уста. Бачиш, моя донька, розумом у мене вдалася. Хотілось би й мені мати змогу отак розподіляти гроші, скрушно зітхнув тато. «Чому ж ти того не робиш?» – запитала я. «Бо наші виплати за кредити ми відразу з'їдають усі гроші. З чого ми, як гадаєш, виплачуємо внески за будинок? Чим платимо за струм, харчі?» «Ти міг би розподіляти принаймні ті кошти, які не витрачаються на щоденні потреби. Як це роблю я?» – невгавала я. «Хай навіть лише 10% від усіх твоїх грошей!» Я була переконана, що таке можливо. «Тоді і зовсім нічого не зостанеться. Я не можу заощадити ані цента», – проборчав тато. «Понад 50% – де на покриття самих лише кредитів». «Можна суттєво зменшити суму внесків», – зробила я нову спробу. «Та що ти знаєш про систему кредитів?» – розсердився тато. «Не кажи», – поквапилася мені на допомогу мама. «У тому, як заробляти гроші, наша доня таки трохи тямить». «Просто їй пощастило», – буркутів тато. «А мій вчитель історії завжди каже, щастя, якщо добре придивитися, не що інше, як кропітка підготовка і наполеглива праця», – відрізала я. Тато замислено дивився на мене. Я, видно, зачепила у ньому якісь потаємні струни. А треба сказати, що мій тато дуже добра людина. Ось тільки звичку мав погано перекладати вину за свої невдачі на першого стрічного». Себе мав за жертву, а інших вважав щасливчиками. Але тепер він трохи поступився своєю впертістю. Один підприємець, якого я забезпечую товаром, якось казав мені щось про щастя. Як же то було? Ага! Один раз щастить лише дурневі, мудрому шталановий часто тоді я не второпав якийсь стосунок менш щастя до мудрості, а тепер бачу, в чому сенс. Якщо щастя є результатом кропіткої підготовки і наполегливої праці, то що більше я працюватиму, то й більше мені поталанить. Мама не встигала за татовим ходом думок. У чому полягала твоя підготовка до заробляння таких грошей? Поцікавилась вона у мене. Я розповіла їй про свій журнал «Досягнень», у якому щоранку занотовую свої успіхи, наголосивши, що такі самі журнали ведуть усі співробітники пана Гольштерна і навіть його водій. «І що це їм дає?» – недовірливо запитав тато. «Те, скільки ми заробляємо, залежить від нашої самодовіри», – спробувала пояснити я. «А ще від того, на чому ми концентруємося? На тому, що нам під силу зробити, чи на тому, чого ніколи не утнемо?» Без журналу «Досягнень» я б ніколи не повірила у свої здібності і не заробила би ані Пфенінга. Фенінга. Тато стихно кивнув сам собі. Мене б не здивувало, якби він і собі заявив журнал «Досягнень», але тато ні за що би до цього не признався. Я відчула, що тато вже готовий до сприйняття моєї ідеї. «Чому б тобі не поговорити про свої фінансові проблеми з паном Гульштерном? запропонувала я. «Не думаю, що вони його зацікавлять», – буркнув тато. «Я вже розмовляла з ним про це. Він радо проконсультує тебе», – запевнила я. «І щоб допомогти татові, зважилася додала. Він не знає, як віддячити тобі за порятунок Манні. Ось і матиме чудову нагоду». «Але говорити про гроші не виховано», – процитувала мама один із тих безглуздих постулатів, якими її нашпигували ще в дитинстві. «Я відчула себе впевненіше». Ви хоч раз замислювалися, як часто розмовляєте за обіднім столом про свої фінансові клопоти? І завжди в тих розмовах йдеться про те, як бодай на короткий час вирватися з боргової кабали, хоча мудріше було б пошукати якогось довготривалого вирішення проблеми. Тато з мамою багатозначно перезирнулися. Ще недавно після таких моїх слів тато метав би грома і блискавиці, якщо висловлюватися образно. Але тепер батьки з повагою прислухалися до мене. Я вже збагнула, як важливо, серйозно ставитися до грошей, заробляти їх і вміти ними розпоряджатися. Мама першою погодилася на розмову з паном Гольфстерном. Гадаю, насамперед через те, що вона досі не була з ним знайома. І цікаво було його побачити. Отож я зателефонувала до цього багатого чоловіка і умовилася про зустріч. У душі я тріумфувала, бо була певна, що пан Гольштерн зуміє допомогти моїм батькам. Тобто подумки виправилась я, навчить їх, як допомогти собі самим. Настав день, коли додому повернулася пані козир, я підлаштувала все так, щоб бути присутньою на момент її прибуття. Хотіла морально підготувати її до того, що трапилося за відсутності господині. Приїхали також двоє поліцейських. Їм повідомили про повернення пані Козер. Теж вони мали намір відразу залагодити необхідні формальності. Пані Козер на диво спокійно сприйняла новину. Її першими словами після повідомлення про грабіжників були: Ото телепні, ай би ліпше на біржу йшли. Там грошей набагато більше, аніж у мене". Дивовижна жінка. Поліцейські з захопленням розповіли їй про надзвичайну мужність Марселя, Моніки та мою. Показали їй газетну статтю про ту подію передали список цінностей зі скрині, що стояла в льоху. Усі багатства надійно зберігалися в поліцейському сейфі. Зворушена пані Козир щиро подякувала мені. Коли поліціанти пішли, ми нарешті змогли порозмовляти без перешкод. «Чому ви так ризикували, зберігаючи купу грошей та золота удома?» Нетерпеливилося довідатись мені. «На це багато причин», – мовила стара жінка. «По-перше, мені інколи хочеться побавитися своїми скарбами. Шаленно люблю на дотик золото і живі гроші. Я несхвально глянула на стару пані, бо сумнівалася, чи годиться аж так нестямно любити гроші та ще й так відверто про це говорити». Але потім згадала, як приємно було нам із Марселем милуватися скарбами у скрині, перераховувати їх, перебирати руками золоті злитки. То чом би, власне кажучи, не тішитися старій жінці, відчиняючи свою скриню, її ж багатство? А по-друге, вела дані пані Козир, це, так би мовити, невеличкий запас на випадок непередбачених обставин, щоб не трапилося того, що в скрині вистачить для повноцінного життя на кілька років. Гарний мені невеличкий запас, засміялась я. Усе залежно, скільки в тебе статків, пояснила пані Козир. Нерозумно зберігати вдома більше, аніж 5-10 відсотків від загального капіталу. Я тихенько присвиснула крізь зуби. Стара жінка багатійка ні в року. По-третій. Більшу частину грошей я вкладаю в акції, що теж несе в собі певний ризик, тому розумно принаймні якусь частку капіталу мати готівкою. Колись при нагоді я тобі детальніше поясню. Здавалося, пані Козир, ані трохи не квапиться прибирати розгром у будинку. Вона залюбки базікала. Але ж ваш невеличкий запас ледь не вкрали, нагадала я. «Було би, направду, шкода, якби вкрали, бо злодії недовго тішились би грошима», – рішуче мовила пані Козир. «Чому не тішились би?» – аж скрикнула я від здивування. «Там же ціле багатство!» «Пояснити важко, але я спробую. Гроші віддано служать тільки тому, хто до них готовий. Той, хто одержав гроші нечесним шляхом, почуватиметься з ними гірше, аніж без них. Не розумію», – розгублено зізналась я. «Навіщо грабіжникам ускладнювати собі життя?» Пані Козир на якусь мить задумалася. Вони гадають, що роздобувши грошей, зуміють змінити свою життєву ситуацію наліпше. Вважають, ніби гроші її приносять щастя. «Мої батьки теж такої думки», – замислено мовила я. «Вони переконані, що, позбувшись фінансових проблем, заживуть прекрасним життям». «Що ж, твої батьки припускаються тієї ж помилки, що й більшість людей». Хто хоче жити щасливим, повноцінним життям, повинен змінити насамперед себе. Гроші цього за них не зроблять. Самі по собі вони роблять людей ні щасливими, ані нещасними. Гроші нейтральні, ні погані, ні добрі. Лише перебуваючи у чиїсь власності, вони набувають позитивного або ж негативного значення для власника і служать для досягнення доброї чи не надто доброї мети. Щаслива людина стане ще щасливішою – а негативний тип, який клопочиться тільки добуванням грошей, наживе більше клопотів. Моя мама завжди каже, що гроші псують характер, пожалілась я. Гроші допомагають проявити характер, заперечила пані Козир. Вони, як збільшували скло, сприяють глибшому пізнанню власної сутності. «Якщо ти добра людина, то гроші допоможуть тобі зробити більше добрих справ, а якщо злочинець, то, скоріш за все, змарнуєш їх собі на шкоду». Я замислилася над словами старої пані. «Мені гроші допомогли. Я зуміла завоювати повагу батьків, свого двоюрідного брата Марселя, працівниці банку пані Гайсен, багатія пана Гольштерна та подружжя Гани Кампіл». До того ж я прийнялася самоповагою, навчилася спілкуватися з непересічними людьми, задумувалася над серйозними речами. Моє життя стало цікавіше. Загалом я стала щасливішою людиною з високою самооцінкою. Ніби, прочитавши мої думки, пані Козар сказала, «Гроші можуть стати дуже помічною силою в нашому житті і підняти його на більш високий рівень. Гроші необхідні в усіх сферах. З їхньою допомогою можна легше зреалізувати наші мрії та цілі. Хоча цілі можуть виявитися не лише добрими, але й поганими. Ага, зробила я висновок, мені тому ведеться так добре, що моя мета позитивна. Тепер я збагнула, чому Мані від самого початку наполягав, аби я визначила свої цілі. А ще я впевнилася, що гроші ніколи не зіпсують мого характеру. Я вдячно глянула на Мані, який зручно вмостився поспати біля моїх ніг. Стара пані повернулася до попередньої теми розмови. У скрині я тримала тільки частину готівкових коштів, іншу частину зберігаю у банку. Тому злочинцям ніколи не вдасться залишити мене біля розбитого корита. Раптом пані Козир стрепенулася. Я хотіла би вам віддячити, але так, щоб моєї віддяки вистачило на все ваше життя. Пропоную тобі і твоїм друзям заснувати разом зі мною інвестиційний клуб. «Що заснувати?» – не второпала я. «Ми разом інвестуватимемо. Я поясню. Кожен, скажімо, вкладає 25 євро на місяць у якусь спільну справу. Гроші складатимемо докупи». Ідея мене захопила. «То ви покажете нам, як одержите золоті яйця від наших курочок?» – схвильовано вигукнула я. «Тепер уже розгубилася пані Козир». Довелося ще і їй розповісти історію про курку, яка несла золоті яйця. Пані Козир була вражена. «У твоїй байці мовиться точнішенько про те, чим я займаюся», – зраділа стара пані. «Але пізнавати усі ці процедури мені довелося важкою працею. Ти навіть не уявляєш, як тобі поталанило, що ти навчилася правильного поводження грішми в такому ранньому віці». Я неймовірно запишалася від її похвали щасливо зиркнула на Мані, який легенько метляв хвостом у вісні. Неодмінно запишу ці компліменти завтра вранці до свого журналу. Я дедалі частіше ловила себе на тому, що упродовж дня вишукую факти, які можна було б вважати своїми досягненнями. Якщо раніше першою моєю думкою було «з цього нічого не вийде», то тепер я концентрувалася виключно на тому, що можу та вмію – Ось вибирала шляхи досягнення мети, а не шукала відмовок та вибачень. Мені не терпілося негайно довідатись, що таке інвестиційні групи та як вони функціонують, але пані Козир вирішила пояснити усі тонкощі, зібравши нас у трьох. Я пообіцяла домовитися з Марселем та Монікою про зустріч із метою заснування інвестиційного клубу. Перш ніж попрощатися, пані Козир виплатила мені 70 євро по 5 євро на день за піклування біанку. Я відразу подалася до банку, щоб половину тих грошей покласти на рахунок курочки. Не встигла я переступити поріг банку, як мені на зустріч вибігла пані Гайнен. Вона читала про нас у газеті і захотіла привітати і сказати, як пишається мною. Вона саме збиралася вийти на перерву, тож запросила мене на скляночку лимонаду. Я раду погодилася. Твій рахунок росте, мов, на похвалила мене пані Гайнен. Я просто вражена, як розумно ти заощаджуєш. Хоч і заробляєш значно менше, ніж дорослі, однак відкладаєш більше. Я аж зашарілася від її слів. Привітна жінка на якусь мить задумалася. А що ти робиш з тими грішми, які не відкладаєш на курочку? Розділяю на п'ять частин. Одну частку витрачаю, а чотири розкладаю опорівну у свої касетки бажань, інакше не збирати мені коштів на поїздку до Сан Франциско і на купівлю ноутбука. Пані гайне не зводила з мене захопленого погляду. Твоя система ще розумніша, ніж я припускала. Зачекай, мені треба зателефонувати. За кілька хвилин вона повернулася, сяючи усмішкою, і загадково сказала Кіро, про твою систему повинні довідатись усі діти. Вона полегшить їм життя і зробить його прекрасним. Я придумала, як залучити щонайбільше діток. Щоб ти знала, я член батьківського комітету школи, де навчаються мої діти. За кілька днів у школі має відбутися велике свято для школярів та їхніх батьків. Це добра нагода розповісти про твою фінансову систему. Саме тому я зателефонувала директору і запропонувала ознайомити дітей та дорослих з твоїми ідеями. Він погодився. Я, ошелешено, витріщалася на пані Гайнен. Ти виступиш перед зібранням, пояснила пані Гайнен. Мені аж гаряче стало, вуха запалахкотіли вогнем, живіт судомно скрутило. Я уявила собі, як стоятиму перед залом, щеть заповненим людьми і виголошуватиму доповідь. «Я ні за що не зумію!» – рішуче сказала я. «Я ж помру від страху!» Пані Гайнин засміялася. «До того ж, я не знаю, про що розповідати». Однак пані Гайнин, видно, не мала наміру так швидко здаватися. Вона замислено дивилася у вікно. «Знаєш, – почала вона за якусь мить, – завдяки своїй роботі я знаю, як більшість людей розпоряджаються грішми. Багато з них виливають мені свою душу». Ти не уявляєш, скільки смутку і страждань завдає людям неосвіченість у фінансових питаннях. Звісно, гроші – можливо, і не найважливіша річ у житті. Але коли їх бракує на кожному кроці, вони стають неймовірно важливими. Такими важливими, що усі інші справи не клеються. Люди буквально хворіють, псують стосунки з іншими людьми, сваряться, почуваються нікчемними та жалюгідними. І немає нікого, хто зумів би пояснити, як легко перетворити гроші на позитивну рушійну силу. Варто було би запровадити у школі уроки, на яких би навчали поводженню з грішми. Пані Гайнен зітхнула. Але таких уроків, на жаль, ніхто не впроваджує. Тому так важливо, що про твою систему заощадження довідалося більше людей. Слова пані Гайнен звучали переконливо. Я вже і сама давно збагнула, що відколи навчилася правильно розпоряджатися своїми коштами. Мені життя стало набагато цікавішим. Та все ж я була твердо переконана, що ніколи не відважуся виступити перед публікою. «Я не зумію навіть слова себе видушити», – у розпачі промовила я. «А що, як ми удвох вийдемо на сцену?» «Я ставитиму тобі запитання, а ти відповідатимеш», – запропонувала пані Гайнен. «І тобі не доведеться нічого вигадувати. Якщо ж не зможеш підібрати слів, я тобі допоможу». Я усе ще вагалася. «Може, ви самі все розтломачимете? Ви ж добре знаєте суть справи. Працюєте у банку?» «Ні, не розтлумачу, бо твої слова справлять значно сильніше враження». Мою промову сприймуть, хіба як зрозуміли, квакання банківського консультанта. Тебе ж діти матимуть за рівню. Ти робиш те, що під силу, власне кажучи усім іншим дітям. Я затинатимуся на кожному слові, впиралась я. Мені не вдасться перебороти страх. Я була би дуже рада, якби ти ще раз усе гарненько обдумала. Ніхто не може змусити тебе до того, що ти робити не бажаєш. Хіба ти сама? Я попрощалася і в глибокій задумі вийшла з банку. Мені не давала спокою остання фраза пані Гайнен. Ніхто не може змусити тебе до того, чого ти робити не бажаєш. Хіба ти сама? Навіщо мені себе змушувати? Я усе ще перебувала в задумі, коли прийшла до подружя Ганекампім із Наполеоном. Але пес пошкодив собі лапи і тепер мав запалення, тож потребував спокою. Пан Галленкамп запросив мене скуштувати пирога, якого спекла його дружина, і який розкішно пахнув. Я розмовляла мало, зате прокутнула аж три шматочки. «Щось нині ти мовчазна», – зауважив пан Галленкамп. «Якісь проблеми?» Я розповіла про пропозицію пані Гайнин і про свій страх перед публікою. «А я би неодмінно погодився». Твердо мовив господар Наполеона. та ви ж самі казали, що все життя робите лише те, що вам подобається». «Так воно і є», – кивнув головою пан Ганненкап. «З два часу я захопився фотографією, покинув навчання і 13 років мандрував світом. То були чудові часи. Однак заробляв я небагато, тож вирішив спробувати своїх сил у бізнесі і відкрив фотокрамницю». Через кілька років вигідно продав її і купив невеличкий готель на Карибах. Повернувшись до Європи, займався нерухомістю, мав непогані прибутки. Ось тільки ніколи не вмів добре вкладати гроші. Зате моя дружина мала до того хист і бажання. Я захоплено слухала історію старого чоловіка. Не життя, а пригода. Ваша розповідь тільки ще раз доводить, що ви завжди робили лише те, що було вам до вподоби. Вперто наполягала я. «Так». Те, що подобалося, підтвердив пан Ганненкамп, але й страху мені в житті не бракувало. Гадаєш, легко було відважитись покинути навчання і податися у світи. Мені аж живі, мало від страху. А як я боявся започатковувати бізнес з отими незговірливими типами? Пан Ганненкамп пронизливо глянув мені у вічі. Найліпше мені вдавалося те, чого я досягав, переборюючи власний страх. Я недовірливо дивилася на старого чоловіка. Життя, у якому можна робити лише те, що приносить задоволення. Я уявляла собі привабливішим і, головне, простішим. «Подивись на мою дружину», – вів далі старий чоловік. Замолоду вона цвіла вродою, я ж ніколи не був красеним. Уперше ми зустрілися у потягу, я відразу закохався. Я добре усвідомлював, якщо не заговорю з нею негайно, то більше ніколи її не побачу. У купе було тісно, я сиділа навпроти неї, і я аж терпнув від страху заводити знайомство у такій ситуації при тлумі людей. Я мав виходити на наступні станції. Часу було обмаль, серце мені ледь не вмирало. А якщо вона мене відшиє? Перед усіма пасажирами, яка ганьба! Та все ж я відважився, а тепер поглянь, яку маю винагороду за відвагу, найбажаніше в житті – Пан Ганненкамп поніжно погладив дружину по руці. «Найцінніші подарунки ми робимо самі собі», – додала пані Ганненкамп. «Перед тим, хто зуміє подолати у собі страх, відкривається увесь світ». Так воно-то так, але млосне відчуття у шлунку не відпускало мене. Досить було лише уявити переповнену залу. «Уяви собі, Кіро, що ти ані трохи не боїшся. Змінив тактику старий чоловік. Навіть не хвилюєшся». Чи захотілось би тобі у такому випадку розповісти свою історію? Я мамоволі подумала про те, скільки вже разів і з яким задоволенням розповідала притчу про курку з золотими яйцями. Якщо мене слухають, що найбільше двоє, я зовсім не хвилююсь, відповіла я. Згадай, ти повинен робити лише те, що вмієш, хто залюбки спілкується з двома людьми, тому і дві сотні не стануть на заваді. Твій страх заважає робити те, що тобі до вподоби вигукнув старий чоловік Поступ рух вперед можливий лише тоді коли ти подолаєш страх Пан Гананкам мав рацію Скільки страху я натерпілася спускаючись у льох пані Козер а як пишалася опісля Але усі ці самоумовляння щось нітрохи не допомагали перемогти нинішній страх Життя іноді буває таким важким важко зітхнула я і чудовим Пані Ганенкам погладила руку чоловіка. Я не мала жодного сумніву, яке щасливе це подружжя. У них легко було вчитися. Повернувшись додому, я відразу помітила, що щось трапилося. Розгніваний тато бігав по хаті, мама сиділа, схилившись над кухонним столом і гірко плакала. Мані, про всяк випадок, ховався у кущах в садку. Побачивши мене, кинувся у і забіг до будинку. Обережно я поцікавилася, у чому річ – Замість відповіді мама захлипала ще голосніше. З виразом обличчя, що свідчив не менше, як про катастрофу, тато повідомив. «Ми дуже багато заборгували з виплатою кредиту за будинок. Банк надіслав гнівного листа, у кому погрожує відмовити нам у кредитуванні, якщо ми негайно не ліквідуємо заборгованість». «І що?» – запитала я. «Що буде тоді?» «У нас відберуть будинок. Звідки ж узяти такі гроші?» У татових очах забриніла сльоза. Здавалося, і він ось-ось заридає. І знову доведеться тулитися в маленькому помешканні. Який сором! Хлипала мама так гірко, аж серце країлося. І ми до кінця життя не розквітаємося зі своїми бригами. Майбутнє тата бачу у похмурому світлі. Ми більше ні на що не спроможемося, вголос заридала мама. «Нічого такого не трапиться!» – спробувала я заспокоїти батьків, хоч і не надто переконливо. Я відчувала, що мало чим зумію допомогти, а тому взяла Мані і подалася з ним до лісу. Мені потрібна була розумна парада. Ми дісталися нашої сховку. Здавалося, ніби минула вічність, відколи Мані виклав мені першу лекцію про те, як розпоряджатися грішми. Відтоді сталося так багато змін. «Так!» «Ти робиш значні успіхи!» – почула я голос Мані. «Як приємно знову порозмовляти з тобою!» – ніжно обійняла я Лабрадора. «Я розмовлятиму з тобою лише доти, доки ти потребуватимеш моєї підтримки!» – попередив Мані. «Я дуже потребую твоєї поради саме тепер!» «Та ні!» – заперечив Мані. «Ти вже сама можеш собі зарадити! Більші знань про гроші ти здобула з розмов із заможними людьми!» Кращих вчителів годі й бажати. Залишилось хіба навчитися, як вкладати гроші. Навколо тебе достатньо порадників, які зуміють тобі в цьому допомогти. Я лише спрямував тебе правильним шляхом. Решта твоя заслуга. Так, так. Але все це не настільки важливо, заперечила я. Зараз мені потрібна твоя допомога, інакше ми втратимо наш дім. Ля-ля-ля. Мані намощив носа і верхню губу так, ніби з'їв щось брадке. Найважливіший крок для врегулювання ситуації ти вже зробила. Домовилася завтра про зустріч своїх батьків із паном Гольштерном. Він усе залагодить. Я цілком забула про умовлену зустріч. Звісно, цьому багатієві можна довіряти. Він неодмінно щось добре нарадить татовій мамі. По-моєму, ти знайшла іще одну причину, навіщо тобі багатіти, зауважив Мані. Я запитально глянула на собаку. «Щоб стати людиною, яка залюбки допомагатиме іншим у скруті і до якої охоче йтимуть за порадою, бо довірятимуть», пояснив Мані свою думку. «Вважаю, що зможу стати схожою на пана Гольфштерна?» Без жодного ентузіазму перепитала я. «І так, і ні», відповів Мані. «Так, бо все, до чого братимешся, зумієш довести до кінця». «Ні» бо ніколи не станеш другим паном Гольдштерном, а лише самою собою, неповторною особистістю, однак, якщо і надалі продовжуватиме жити так, як досі, теж зможу досягти не менших успіхів. Слова Мані приголомшили мене. Так високо я себе навіть у найпотаємніших мріях не оцінювала. Але Мані видніше. Я вирішила завтра записати його похвалу до журналу досягнень. «То було найвище визнання у моєму житті». Досягнути таких професійних вершин, як пан Гольштерн? Яка спокуслива думка! Ти лише повинна визначитися, чого хочеш. Це неважко, не замислюючись, одразу випалила я. Звісно, багато людей довіряться тобі, однак не всі будуть готові платити за це, попередив Манні. Що ж мені робити? Зацікавилась я. Те ж саме, що й робила досі. Головне, ніколи не забувай вести свій журнал досягнень, навіть тоді, як станеш успішною людиною. Я з готовністю пристала на таку умову. Це не так легко, як ти собі, можливо, гадаєш, суворо старих Мані. Успіхи, буває, забивають памороки. Допустивши себе в пиху та зарозумілість, ти перестанеш вчитися. А хто не вчиться, той не росте у професійному сенсі. Мані почекав, доки я усвідомлю сказане і повів далі. Роблячи нотатки в журналі досягнень, ти глибше пізнаватимеш саму себе, світ і закономірності успіху, краще збагнеш свої бажання та себе як особистість, а зрозумівши власну сутність, розумітимеш й інших, повне пізнання самої себе і таємниць світу, недосяжний ідеал, але треба прагнути хоч трохи до нього наблизитися. Мені неймовірно подобається робити записи в журналі досягнень, уголос міркувала я. От і добре. Голос Мані прозвучав дуже серйозно. А ще я ніколи не уникай труднощів. Страх перед труднощами і помилками, страх осоромитися перед людьми не одному зіпсував життя. Я почервоніла. Саме такий страх не дає мені вільно дихати. Що вже пані Гайлін та обоє Ганненкампів омовляли мене не боятися? Призналась я і переповіла Мані пропозицію співробітниці банку. «Я розумію, що треба виступити перед зібранням у школі, але не самовито боюся цього, і я не зумію!» Мані відповів цілком несподівано. «Ходімо за твоїм журналом досягнень!» Сказав і зник. Я кинулася його не здоганяти, та хоч як швидко бігла, змагатися з собакою було даремно. Мані, ясна річ, прибіг додому, значно випередивши мене. Я схопила журнал, і ми знову помчали до лісу. Перед сховком я ледве переводила дух, так захекалася. Подолати невіру у власні сили дуже просто, мовив Мані, коли я трохи оговталася від бігу. Достатньо погортати журнал і знайти в ньому докази своїх минулих досягнень. Це неодмінно допоможе в майбутньому. Я переглянула свої записи, чого я тільки не боялася, а потім усе й виявилося таким простим. Боялася запропонувати панові Ганенкам пові вигулювати заплату Наполеона, боялася знайомства з паном Гольштерном, боялася зійти у льох пані Козир, боялася глузування своєї мами, як тоді, коли вона знайшла мої косетки бажань. А яким безмежним був мій страх втратити мані? То як? І ще не повірила, що здатна на більше, ніж собі думаєш? – поцікавився мані. «Дивно. Я і справді уперше відчула тієї миті, що не так уже і боюся виступати перед шкільним зібранням. Що частіше я поверталася думками до своїх звершень, то впевненіше почувалася. Раптом я помітила, що при згадці про виступ страх уже не паралізував мене. Я просто хвилювалася і не більше. А тоді нараз з'явилась упевненість. Це мені під силу». Мані уважно спостерігав за мною. «Це немов якісь чари». Зачудовано, мовила я. Адже я була переконана, що ніколи не переступлю через свій страх. А тепер навіть хочу виступити перед дітьми і батьками, хоч і хвилююся несамовито. Я невимовно запишалася собою. Пані Гайнен та подружжя Ганенкампів теж сумніву, пишались би моєю відвагою. Мані радісно лизнув мене по обличчі. Я усе ще не відучила його від цієї звички. Та й відучувати вже не буду. Я ніяк не могла прийти до тями від чарівної метаморфози, що відбулась зі мною. Як таке можливо? дивувалась я. Мані, здавалось, усміхався. Страх з'являється лише тоді, коли ми не віримо у здійснення задуманого, що яскравіше вимальовуємо собі поразку, то більше боїмося, а заглянувши до свого журналу, ти зосередишся на власних досягненнях і мимоволі побачиш образ нового успіху. Я не була певна, чи все правильно зрозуміла, тому Мані коротко підсумував. Позитивні думки про досягнення мети проганяють будь-який страх. Не можу стверджувати, що цілком розумію твої слова, але це, напевно, так само, як з електрикою, пересмикнула я плечима. Достатньо знати, що вона є й функціонує. На знак згоди Мані примружив очі. Ми знову покинули свій сховок, але цього разу вже нікуди не поспішали. Перед сном треба було залагодити ще купу справ, насамперед заспокоїти батьків. Коли я нагадала їм про зустріч з паном Гольштерном, мама принаймні перестала ридати. Потім я зателефонувала Мониці і Марселеві та розповіла про пропозицію пані Козер заснувати інвестиційну групу. Наступного ранку приємна пані водій заїхала за моїми батьками. Пані Гольштерн вважав заліпше порозмовляти з ними наодинці. Не знаю достеменно, про що вони там говорили. Батьки пробули в гостях доволі довго, а коли повернулися додому, то мали дуже, дуже щасливий вигляд. Мені повідомили тільки про те, що пан Гольфштин домігся для них відтермінувати на кілька місяців погашення кредиту та зменшення суми виплат на 32%. Таким чином, щомісяця з'являлося більше вільних коштів, з яких батьки половину вирішили відкладати на непередбачені витрати, а іншу половину заощаджувати для плекання власної курочки. Я радісно обійняла тата і маму, а доді кинулася пестити Мані. Батьки не могли знати, що я так дякувала Мані за допомогу. Я довго гладила гарного білого лабрадора. Пес мовчки насолоджувався ласкою, а тоді раптом облизав мені обличчя. Я пішла до своєї кімнати. Настрій у мене був святковий. Вийняла із журналу досягнень список першочергових завдань. Одним зі найважливіших було допомогти батькам позбутися боргової кабали. Його я вже виконала, що правда не сама, з допомогою пана Гольштерна, Але ж те, що зустріч з ним батьків відбулася, таки моїх рук справа. Червоним олівцем я урочисто вивела навпроти цього пункту тлусту пташку, а тоді вписала до журналу своє надзвичайне досягнення. Той запис якось нічим не вирізнявся з-поміж інших. Тому на останній сторінці стишка я великими літерами написала заголовок. Мої найвизначніші досягнення. І першим пунктом стало таке: перше. Допомогла батькам, щоб вони більше не страждали від тягаря боргів і водночас почали заощаджувати гроші. Потім гордо глянула на свої касетки бажань. «Уже не за горами той день, коли я їх розіб'ю. Неймовірно!» Нарешті по обіді я, Марсель, Моніка і, звісно, Мані зібралися у пані Козир. Стара пані приготувала для нас круглий стіл з темно-зеленою скатертиною та старовинним підсвічником на січ свічок. Мерехтіння свічок додавала моментові урочистості. Кожному було відведене своє місце, перед яким лежав невеличкий нотатник та конверт. На початку нічого не можна було чіпати. Ми затамували подих, чекали, що ж буде далі. «Оголошую перше засідання інвестиційного клубу відкритим», – проголосила пані Козир. Насамперед треба придумати назву нашому клубові. Ми не розчарували стару пані, бо ідеї мали до біди і трохи. Від скрині скарбів до золотої курки, до учнів-чародіннів та дукатових чертенят. А ще були пропозиції інвестиційна група «Мрій», золота четвірка, грошова ракета і кімамо-козир. Кімамо – це складені докупи перші склади наших імен. Нарешті ми вирішили зупинитися на назві, запропонованій Монікою – фінансові маги. Ми дійшли згоди, що гроші робитимуться з нічого, якщо дотримуватися нашої чарівної формули. Визначення для себе, чи любиш ти гроші і чи хочеш їх мати. Самодовіра, свіжі ідеї та бажання робити те, що любиш. Уміння розподіляти гроші для щоденних витрат, здійснення мрій та створення курки. Згодом – мудре інвестування здатність насолоджуватися процесом. Ми взяли до рук наготовлені олівці і підписали нотатники. Фінансові маги та своє ім'я. Марсель засміявся. Олівці писали золотом. Пані козар дійсно продумала все до дрібниць. Нарешті нам дозволили розгорнути нотатники. На першій сторінці ми записали вигадану нами чарівну формулу. Потім пані Козар дуже серйозно сказала – нам потрібні деякі правила, які повинні забезпечити великий успіх нашій інвестиційній групі. Їх я написала на другій сторінці. Ми похопцем перегорнули сторінку і прочитали. Перше. Зустрічатися раз на місяць. Друге. Особиста участь обов'язкова. Третє. Кожен приносить певну суму в готівці. Четверте. Витрачати внески суворо заборонено, якщо ми маємо намір виплакати курочку. П'яте. Усі рішення приймаються колегіально. Ми визначили день, коли збиратимемося на наші зустрічі. Постановили щомісяця вносити до спільної каси по 50 євро. Це було нам тепер до кишені, бо ми з Марселем дуже непогано заробляли. А Моніка чимало одержувала на кишенькові витрати від батьків. Ми мали намір відкрити банківський рахунок, яким розпоряджались безпільно. Меретельно занотували усі рішення. Пані Козир надзвичайно цікаво все організувала. Я довго думала, як вам віддячити за відвагу. І придумала подарувати кожному суму першого внеску для нашого інвестиційного клубу. А тепер загляньте до конвертів. Просити двічі нас не треба було. Ми відкрили конверти і не повірили власним очам. У кожному лежало по 5 банкнот по 500 євро. Це перевершило усі наші найсміливіші припущення. Двох з половиною тисяч євро не сподівався ніхто. Мені аж запаморочилося в голові. Стільки грошей у купі я ще в житті не бачила. Ми не можемо їх узяти, розгублено прибелькотів Марсель. Ми ж нічого такого не зробили, щоб їх заслужити, підтримала його Моніка. Пані Козир притримувалася іншої думки. «Ви зробили мені надзвичайну послугу. Якби грабіжники украли тільки гроші, мені було б байдуже. А от прикрасами, які колись подарував мені мій чоловік, я дуже дорожу. Щоразу одягаючи їх, я згадую чудові миті нашого життя». Мені теж було трохи ніяково, але я відчувала, наскільки важливим видавалося пані Козир подарувати нам ці гроші. Тому я підхопилася зі свого стільця і щиро обійняла її. Напевно, стару пані давно вже ніхто не обіймав, бо вона розчулилася ледь не до сліз. До мене приєдналася й Моніка. Я ківнула Марселеві, і той неохоче послухався. Отак, подякувавши, ми знову зайняли свої місця за столом. Пані Козир сяїла від щастя. Ми довго ще шароділи купюрами. Така сила селена грошей. Отож... Ми можемо покласти на рахунок 10 тисяч євро, підсумувала стара пані. Вона й від себе додала 2500 першого внеску. Згодом щомісяця кожен вноситиме по 50 євро. Це ще 200 євро. За рік наші внески зростуть до 2400. За 6 років матимемо на рахунку разом з першим внеском 2400 24 євро. А якщо інвестуємо гроші, то більше. Набагато більше. «Скільки ж?» – не стримала цікавість мовніка. «Це я поясню згодом», – загадково відповіла пані Козир. «А тепер поквапмовся до банку, щоб негайно відкрити наш спільний рахунок. Може, хтось знає приємного банкіра?» «Я знаю», – випалила я. «Ліпшого за пані Гайнен банківського консультанта не знайти. Отож, ми поклали наші гроші до кишень і подалися до банку». «Яким же було здивування пані Гайнен, коли ми виклали перед нею наші великі купюри? Ідея їй, звісно, неймовірно сподобалася. Вона посприяла, щоб рахунок відкрили на ім'я фінансових магів. Банківські звіти теж приходитимуть під цією назвою. Коли справу було залагоджено, я ще затрималася на мить, бо хотіла дещо сповістити пані Гайнен. Я розповіла їй про своє рішення виступити на шкільному зібранні». Пані Гайнин дуже зраділа. Ми домовилися, що одного вечора вона прийде до нас додому, і ми проведемо репетицію промови. Потім я на навздогін друзям і невдовзі порівнялася з ними. Яке то було приємне відчуття разом крокувати вулицями. Ми – фінансові маги. Невгамовна Моніка запропонувала запровадити таке ж звертання одне до одного. Для Марселя це було трохи вже занадто. Але Моніка не поступалася. У відімському притулку пані Козир на нас чекав перший інвестиційний урок. Ми мали вирішити, як вкладати наші гроші. Коли ми сіли за стіл, пані Козир почала науку. Вкладати гроші набагато простіше, ніж вважає більшість людей. По суті, треба дотримуватися лише трьох речей. Про це я написала на третій сторінці ваших нотатників. Ми розгорнули записники на третій сторінці, і я прочитала вголос. Пункт перший. Мої гроші мають бути вкладені надійно». «Ясна річ», – втрутився з коментарем Марсель. «Інакше справа не варта навіть виєденого яйця». «Саме так», – підтвердила пані Козир. «Пункт другий», – читала я далі. «Мої гроші повинні знести багато золотих яєць». «Неодмінно, ми ж захочемо одержувати якнайбільше відсотків», – пояснила пані Козир. «А вам слід знати, що найбільші прибутки приносять акції». Пункт третій, продовжувала я зачитувати, наші інвестиції повинні бути легко зрозумілі і легко доступні, доповнила я. Як рахунок у банку, додала пані Козир. І все має робитися просто, мову дитячій грі. Ось що було особливо важливо для Моніки. Їй аж серце завмирало від страху, що вона чогось не зрозуміє. Отож, все вкладаємо в акції, підсумував Марсель. «А що це, власне кажучи, таке оті акції?» – поцікавилася Моніка. «Мала дитина знає, що таке акції», – зверхню пирхнув Марсель. Пані Козир глянула на нього з докором. «Якщо ти все знаєш, то будь такий ласкавий і поясни Моніці», – сказала вона. «Легко», – почав Марсель. «Акції – це коли, а, коли на біржі, гум, тобто коли спекулюють». Він густо почервонів і замовк. Стара жінка призна усміхнулася. Оце і є проблема і більшості дорослих. Усі щось трохи чули про акції, але мало хто достеменно знає, з чим їх їдять. Я змушена була визнати, що мені знайоме лише слово акції, але не маю про них ані найменшого уявлення. Уявіть собі, пояснювала пані Козир, що Марсель хоче для свого булочного сервісу купити комп'ютер за 1250 євро. Комп'ютер полегшить йому роботу і заощадить чимало часу. Однак він не хоче платити власні гроші, тож треба їх позичати. Можна взяти кредит у банку, але тоді доведеться регулярно його повертати. Та ще й з відсотками. Однак існує інша ще можливість – попросити грошей у вас обох. Він просить вас надати для його фірми гроші, які він не повертатиме і не виплачуватиме відсотків. Скажімо, кожна з вас дасть йому по 400 євро. «Чого це ми повинні давати йому гроші?» – спантеличено запитала Моніка. «У цьому вся суть справи. Ви йому гроші тільки у тому випадку, коли вам буде це вигідно. Якщо він допустить вас до участі в діяльності своєї фірми, тоді це матиме сенс». «Як це?» – допитувалась я. «Наприклад, ви й що кожені із вас належатиме 10% його фірми, а сама фірма оцінена в 5 тисяч євро». «Звідки ж нам знати ціну?» – знову запитала я. «Вартість фірми визначається винятково тим, скільки хтось готовий заплатити за щось», – пояснила стара пані. «Можливо, її купить інший булочник, щоб привабити нових покупців, які, ймовірно, забажають купувати у нього не лише звичайні булочки, але й інші вироби, а це, своєю чергою, примножить його прибуток», – підхопив Марсель. Пані Козир схвально кивнула. «Ти маєш підприємницькі риси характеру», – похвалила вона. Марсель засяяв утіхою. «Отож», – розповідала пані Козир, – «якщо він продаватиме фірму, і хтось захоче заплатити за неї 5 тисяч євро, то Марсель одержить 80% від продажу, тобто 4 тисячі євро, а ви по 10, тобто по 500 євро». «О, то я поверну собі на 100 євро більше, ніж свого часу віддала йому». Тріумфально вигукнула Моніка. «Ото хитрунка!» – захихотів Марсель. А Моніка показала йому язика. «То це означає, що гроші я зможу повернути собі тільки у разі продажу фірми?» – допитувалася я. «Не зовсім так», – відповіла стара пані. «Може трапитися, що хтось захоче відкупити у тебе твої 10%. Тоді ти матимеш право визначати ціну своєї частки. Припустимо, захочеш за неї 550 євро». Продавши за такою ціною свою частку у фірмі, швидко отержиш непоганий прибуток. «То ліпше просити тисячу євро», – втрутилася Моніка. «Логічно», – усміхнулася пані Козир. «Але є ризик, що ніхто не захоче платити такої ціни, і ти нічого не продаси. Купують лише тоді, коли сподіваються дорожче перепродати». Саме це щодня відбувається на біржі. Біржа – це місце зустрічі, де люди купують і продають частки участі у фірмах, щоразу сподіваючись, що в майбутньому хтось перекупить їх за вищу ціну. Але ж наперед ніхто нічого знати не може, сумнівалася я. Твоя правда, погодилась пані Козир. Однак можливо передбачити, чи існують сприятливі передумови для підвищення вартості Марселевої фірми. «Якщо вартість моєї фірми зросте, зростуть і ваші частки у ній», – визнав Марсель. «Розраховуючи на те, що вартість фірми і надалі буде зростати, можливий покупець заплатить за таких обставин ще більше грошей за ваші частки». Я захоплено глянула на брата. «Як швидко ти все схоплюєш!» «Молодець!» – знову похвалила Марселя пані Козир. «Не кожному це легко вдається». «Я, наприклад, нічухісінько не можу втямити», – запхикала Моніка. «Саме це і є позитивом в акціях», – урочисто проголосила пані Козир. «Не конче заснувати власну фірму, достатньо купити частку якісь із тих, що вже існують, тобто акції фірми. Отже, на практиці я зможу за допомогою своїх грошей змусити інших працювати на мене?» – зраділа Моніка. «Усе почути ще не цілком переконало мене». А якщо ніхто не захоче викуповувати мої акції, тоді доведеться тобі знижувати ціну доти, доки не знайдеться хтось, хто вважатиме її вигідною за будь-яких обставин на ринку. Покупці завжди. Питання лише в тому, яку ціну вони готові заплатити, – пояснила стара дама. То я можу ще й втратити свої гроші? Така перспектива щось мене не тішила. Правильно, – визнала пані Козир, – але втрати можливі тільки під час продажу. Притримавши акції, ти зможеш у майбутньому знайти покупця, який побажає викласти за них більше грошенят. А я тим часом сидітиму без копійки в кишені, здивувалась я. А ти тим часом отримуватимеш свої відсотки від прибутків фірми, заперечила пані Козир. Прибутки завжди розподіляються пропорційно до участі у фірмі. Це називається дивідендами. Тобто Марсель постійно повинен віддавати нам щось від свого заробітку? – повеселіла Моніка. – Це робиться так. Раз на рік підраховують, скільки прибутку одержала та чи інша фірма, а тоді вирішують, що робити з грішми. За якусь частку грошей можна, скажімо, купити нове обладнання, щоб підприємство працювало ще ліпше, іншу частку розподілити поміж усіма акціонерами. – А хто визначає, куди підуть зароблені гроші? – поцікавилася Моніка. – Усі, кому належать акції. – Рішення приймають голосуванням, тобто більшістю голосів. Це називається зборами акціонерів», – розтлумачила пані Козир. «Мені до вподоби, що я не мушу сама вміти і знати усі тонкощі. Не те, що Марсель», – зробила для себе висновок Моніка. «До того ж, своїми акціями я зможу заробляти не менше за нього. Геніально!» «Е, ні!» Треба багато чого знати про діяльність фірми, заперечила я, і ще раз пробігла очима три критерії вигідного вкладання грошей. Після всього, що ви нам тут розповіли, акції не видаються мені ані надто надійними, ані легкими для розуміння, ані доступними. Реально звучить лише другий пункт висока ймовірність одержання прибутку. Лише у тому випадку, коли самостійно хочеш купити акції, повчала пані Козер. Але ж можна цю справу доручити іншим. О, це вже для мене, підхопила я. Хто би міг би зробити нам таку послугу? А це я вам поясню під час наступної зустрічі, рішуче мовила пані Козир. Сьогодні ми вже багато чого навчилися і навіть поклали гроші до банку. Наступного разу я розповім, як навіть маленька дитина може отримувати прибутки від акцій, нічого допотя не знаючи про них. Марсель не погодився з учителькою. «Як розумний бізнесмен я не хотів би, щоб мої гроші надаремно лежали у банку. Відсотків не дочекаєшся». «Це мені подобається», – засміяли сестра пані. «Ти справді концентруєшся на одержанні прибутків. Тому тобі все вдається. Усе, на чому ми зосереджуємо свою увагу в житті, помножується». «Отож ми повинні негайно інвестувати наші гроші?» – запитав мій братик. «Ні». – заперечила пані Козир. – Не завжди свід лід квапатися складанням грошей. Перш ніж інвестувати, вам треба більше довідатися про те, як це робиться. Насамперед я розповім вам про одну геніальну форму вкладення. А ще забезпечу вас відповідними інструкціями і документами. Існує можливість участі у фірмах, які полюбляють діти. «Я люблю Макдональдс і Кока-Кола», – миттю випалила я. «А я…» – «Таурус», – підхопила Моніка». «Я вам покажу, як стати акціонерками ваших улюблених фірм», – загадково пообіцяла пані Козир. Ми одностайно наполягали на зустрічі вже наступного дня. Однак пані Козир випросила собі кілька днів, щоб роздобути необхідні матеріали. Отож, фінансові маги постановили зібратися за п'ять днів. Одного дня до мене прийшла пані Гайнен. Ми розмовляли про мій виступ перед шкільним зібранням. Я дотримувалася думки, що всю промову, кожне слово треба записати. Однак пані Гайнен мала більше досвіду і відрадила мене від цього, сказавши, що прочитана промова звучатиме кострубато і неприродньо. Отож, ми обрали перший варіант, коли пані Гайнен ставитиме мені запитання, а я відповідатиму. Ми сформулювали запитання, а я спробувала дати на кожну відповідь. А той й усе. Невблагано наближалася субота, день шкільних урочистостей. Я ще раз більше хвилювалася і навіть потаки бажала собі хвороби або ж відміни свята. Ось настав ранок суботи. Уночі я майже не спала, до того ж прокинулася надто рано. Час, здавалося, завмер на місці, я ж поволю впадала у паніку. У голові не зосталося жодної чіткої думки. За сніданком шматок не ліз до горла. Те, що мене очікувало, було справжнім божевіллям. Навіщо я дозволила себе мовити? Певно, на ту мить втратила здоровий глуст. Мені всюди не здужалося. І тут зле, і там недобре. Справжня революція в животі. Я перебувала на межі зриву. Раптом до мене, метляючи хвостом, притулився Мані. І ти мені нічим не зарадиш, зітхнула я. Сама ж ту кашу заварила. Я ще ніколи не виголошувала промов. А тепер доведеться виступати перед кількома сотнями людей. Я несподівано зауважила, що Мані тримає щось у зубах. «То був мій журнал досягний. Дуже мило з твого боку, Мані, але не зараз», – сказала я, енергійно стріпнувши головою. «Я ні на чому не можу зосередитись. Мані не відступав. Вимогливо дивився мені увічі журналом у пащеці. Роздратована я відштовхнула його». Мані спритно вивернувся і поклав світок мені на коліна. Коли я захотіла відкласти журнал набік, він голосно двічі гавкнув. Сама того не бажаючи, я засміялася, і мені відразу стало легше на душі. Я розгорнула журнал, мимоволі згадавши, що відбувалося під час нашої останньої розмови. Тоді, погортавши свій журнал, я відважилася виступити перед публікою. Змирившись, я почала вибірково читати свої записи. Чого я вже тільки не досягла? Гроші, які заробила, роботу, яку зуміла собі знайти, пригоди у відімській оселі пані Козир, нові рахунки у банку, те, як я навчилася розпордятися грішми, як зуміла допомогти батькам виборситися зі скрути. Мимоволі я заглибилася в читання і відволіклася від своїх страхів. Судячи з записів, мені вдавалося майже все, за що я бралася. Почитавши журнал щонайменше з півгодини, я відчула себе набагато комфортніше. Непомітно підкрався час вирушати на шкільне свято. Я саме зібралася в гараж за своїм велосипедом, коли з кухні вийшли тато з мамою. Сумніву не було. Вони вирішили їхати зі мною. Я ледь притомність не втратила. У найгіршому сні не уявляла собі батьків у залі. Дуже неохоче я сіла з мані до них в авто. Тут була коротенька поїздка. Я горнулася до Мані, і це мене заспокоювало. Пані Гайнин чекала мене біля дверей школи. Вона приїзно привіталася і взяла мене за руку. Ми увійшли до вчерць заповненої актової зали. Ой, Лишенько, скільки люду! Ми сіли в першому ряду. Хоча до виступу було ще далеко, мені здавалося, ніби всі як один витріщаються на мене. Раптом я почула знайомий голос і обернулася. Проходом між глядами приємна пані водій котила у возоку пана Гольштерна. Я радісно привіталася. «Сьогодні твій надзвичайний день, Кіро», – вигукнув старий пан. «Твої батьки повідомили мене, і я не міг пропустити такої нагоди. Від зворушення я не могла спромогтися навіть на слово, і лише згодом помітила, що пана Гольштерна супроводжує цілий гурт моїх друзів», Марсель, Моніка, пані Козир, пан та пані Ганенко, усі прийшли. І хоча я все ще неймовірно хвилювалася, присутність друзів додала мені впевненості. Незважаючи на нервові судоми в шлунку, я нараз збагнула, що все буде гаразд. Пані Ганен подала мені знак. Час на сцену. Я підвелася і кивнула Мані, щоб він не відставав. Мабуть, ми мали комічний вигляд. Дівчинка і собака на сцені. Але я вважала це доречним. Ми стали перед мікрофоном. «Любі учні, шановні батьки та вчителі», – почала пані Гайнин. «Ви знаєте, я завжди щиро прагнула донести до дітей, як слід правильно ставитися до грошей. Я довго думала, у якій формі це ліпше зробити. І ось одного дня до мене прийшла надзвичайно юна клієнтка, яка вміла розпоряджатися фінансами краще за більшість дорослих. Вона має постійний заробіток і притримується надзвичайної системи розподілу прибутків. Я видуму про цілком звичайну дівчинку, яка ще донедавна не могла собі ради дати з кишеньковими грошима. Прислухавшись до добрих порад, вона має нині стільки грошей, що може зреалізувати дві свої найзаповітніші мрії Поїхати до Каліфорнії та купити ноутбук. Юну леді звуть Кірою. Вона розповість вам про свою фінансову систему». Потім пані Гайнин звернулася до мене. «Ласкаво просимо до нашої школи, Кіри. Сердечно вітаю тебе з таким надзвичайним успіхом. Я рада, що ти погодилася відповісти на декілька запитань. Отож, перше запитання. Яким чином ти розподіляєш гроші?» Я розповіла слухачам про свою систему розподілу, а також байку про курку, яка несла «Золоті яйці». Пані Гайнен ставила запитання, які стосувалися моїх ідей заробітку для дітей, журналу досягнень та багато чого іншого. Відповідаючи, щоразу кидала погляд на пана Гольштерна той схвально кивав, а Марсель увесь час тримав догори великого пальця, мовляв, молодець, куди й поділася моя нервозність? Коли я нарешті промовила останню фразу і пані Гайнен урочисто подякувала мені, зала вигукнула оплесками. Мані приєднався до публіки шаленим гавкотом. Я вже хотіла було збігти зі сцени, однак пані Гайнен стримала мене від утечі. Довелося ще довго приймати овації. То було дивовижне відчуття. Потім друзі засипали мене похвалами, мама радісно обійняла. А тату в мені волосся. Коли вляглася перша буря емоцій, пан Голмштейн поважно сказав. «Я пишаю з тобою». Але ж я так хвилювалася. Ні, виправдовувалася я. А скільки я забула з того, про що хотіла розповісти. «Ти маєш ораторський талант. Люди охочі тебе слухають», – похитав головою пан Гольдштейн. «Хто там знав, що ти ще могла чи хотіла сказати? І навчитися без заперечень приймати мою похвалу. Те, що я тобі щойно сказав, кажу нечасто. Я дійсно пишаюся тобою». Він витримав коротку паузу, щоб підкреслити вагу своїх слів, і повів далі. Ти ніколи не довідалась би, на що здатна, якби погамовувала особі свої здібності. Те, чим ми найбільше пишаємося, переважно дуже нелегко зробити. Ніколи цього не забувай. Я щасливо усміхалася. Як я тішилася, що зуміла подолати страх. Після завершення свята до мене протиснулася одна жінка і відрекомендувалась директором видавництва. Вона хотіла запропонувати видати мою історію книжкою. Марсель, який слухав розмову захоплено, вигукнув Я вже і назву маю для книжки від дурного дівчиська до фінансового мага. Я кинула на нього нищівний погляд. Хоч і не поділяла шаленого захоплення брата, усе ж дала видавцеві номер телефону. Не могла ж я зізнатись, що всім завдячую мані. Я швиденько попрощалась і сказала батькам, що додому піду пішки. Мені дуже хотілося побути на одинці з манні. Щаслива і мовчазна, я простувала з лабрадором вулицями містечка. По дорозі купила йому чималенький пакет собачого печива. Потім, зробивши великий гак, ми подалися до нашого сховка в лісі. Лише сівши на долівку гроту, я відчула, у якому напруженню перебувала весь цей час. Тепер напруження відпустило мене. і Я стиха заплакала. То були приємні сльози, я почувалася дуже щасливою і гордою, емоції переповнювали мене. Я вперше в житті відчула себе такою сильною, що змогла би гори звернути. А ще було відчуття величезної вдячності, як змінилось моє життя. Я ніжно глянула на мані, і не раз мені здалося, що невдовзі щось зміниться в моїх стосунках з лабрадором. Однак невиразне перечуття ані трохи не бентежило мене. Нарешті ми знову зібралися у відімській оселі пані Козир. Нам вже не терпілося робити перші інвестиції. Стара жінка усе підготувала. Застелила круглого стола, запалила свічки. Коли ми зайняли свої місця, вона урочисто відкрила засідання. Любі фінансові маги, сьогодні великий день. Ми вперше інвестуватимемо наші гроші. Ми завмерли, не зронивши жодного слова. «Десять тисяч євро! Великі гроші!» – пролунав хрипкий голос пані Козир. «Тому важливо повестися мудро. Хочу зробити вам пропозицію. Інвестуватимемо лише у випадку згоди усіх з моїми пропозиціями. Я з усім погоджуюся», – швидко запевнила Моніка. «Що ж, побачимо», – мовила пані Козир. «Насамперед я хотіла б показати документи, що дадуть вам можливість стати акціонерами обраних вами фірм». «Ми купимо акції усіх цих фірм», – озвався Марсель. «Разом ми маємо достатньо коштів». «Пам'ятаєте? Я обіцяла вам показати простіший шлях». Знову перебрала ініціативу пані Козир. «Це фонд». «Фонд?» – здивовано перепитала Моніка. «Трохи не так. Насправді пишеться фонд», – пояснила стара жінка. «Перед вами лежать аркуші, на яких я виписала найголовніше» читати вголос, як завжди доручалося мені. Фонд це немов такий собі великий горщик, куди складають свої гроші вкладники, яким бракує часу, бажання чи знань, щоб самим купувати акції. Фінансові професіонали, так звані фондові менеджери, інвестують гроші з горщика в акції. Усе відбувається під прискіпливим контролем держави. Фондові менеджери повинні дотримуватися певних правил, наприклад, купувати щонайменше 20 акцій різних фірм». «Навіщо?» – вихопився Марсель. «Бо не виключено, що справи, котроїсь із фірм, підуть зле», – терпляче пояснювала стара пані. «Припустимо, ти маєш 500 євро. Купуєш за них 20 акцій по 25 євро за кожну. Якщо тепер акція втратить 40%, то вже неможливо продати її за 25 євро, а лише за 15». Продавши одержиш ж тільки 300 євро. Невесела перспектива, прокоментував Марсель. Саме тому фінансові менеджери змушені купувати 20 акцій різних фірм. Скористаймося попереднім прикладом. Скажімо, тепер за 500 євро ви купили 20 різних акцій. Якщо одна акція втратить 40%, а решта залишиться на тому ж самому рівні, то ми збережемо як не як 490. Марсель худко полічив. У такому разі на 500 євро ми втрачаємо лише 2%. Правильно, ти збагнув суть, похвалила мого братика пані Козир. Насправді ж деякі курси акцій можуть упасти, деякі зрости, а ще деякі не зміняться й зовсім. Загалом переважають ті акції, курс яких зростає, бо фондові менеджери чудові знавці свої справи. А що трапиться, якщо впадуть курси всіх акцій, насторожено запитала я. Тоді їх не можна продавати, відповіла наша наставниця. Пригадуєш, що ми говорили, розмовляючи минулого разу про акції. Ти зазнаєш втрат лише у тому разі, якщо таки надумаєш продавати акцію у несприятливий для цього період. Тоді до фонду можна покласти хіба ті гроші, у яких немає нагальної потреби, правильно? міркував уголос Марсель. Абсолютно правильно, зраділа пані Козир. Ми плануємо зробити вкладення в один із фондів, бо збираємося залишити там наші гроші на 5 чи 10 років. Той, хто нікуди не квапиться, інвестує у фонд з майже нульовим ризиком. Звісно, бо більшість акцій у фонді принесуть за такий тривалий час непогані прибутки, зробив висновок Марсель. Моніка, яка досі спокійно прислухалася до дискусії, раптом захвилювалася. «А якщо фондовий менеджер накиває п'ятами разом з нашими грошима?» «Неможливо!» – усміхнулася пані Козир. «Фондовий менеджер ніколи не одержує гроші особисто в руки. Їх переводять просто до депозитного банку, і банк ними розпоряджається. Стовідсоткова гарантія!» Таке пояснення усіх вдовольнило. Я знову почала читати. Фонди виконують усі вимоги, пов'язані з інвестиціями. Фонди структуровані так, що їхніми послугами без зусиль можуть користуватися діти і молодь. Фонди надійні, якщо вкладені у них гроші не чіпати у 50 років. Вони приносять високі прибутки. «Високі прибутки? Це ж скільки?» – знову втрутився Марсель. «В середньому 12%», – відповіла наша наставниця. Нам це добре відомо, бо існує багато успішних фондів, які вже не один рік дають такі прибутки. «Скільки дають нам 12%?» – поцікавилася Моніка. «Удвічі більше за 6%!» – зверхню пирхнув Марсель. «Та ні, не зовсім так, як ти кажеш», – заперечила пані Козир, а фактично набагато більше. Ось покажу вам на прикладі, як примножаться наші гроші при 12% ставці – Через 25 років наші 10 тисяч євро. Збільшиться майже в 7 разів. Отже, близько 68 тисяч євро. Ого! – вихопилося у Марселя. Чи маленька вгодована курочка? – захоплено вигукнула я. За той час, що минув, я дуже вжилася в указку про курку, не несла золоті яйця. Окрім того, кожен із нас заощаджуватиме щомісяця 50 євро, разом 500 євро. Отримавши за них 12%, через 25 років матимемо кругленьку суму – понад 260 тисяч євро. Ми сиділи при неї шклі, немов громом уражені. Йшлося про якусь неймовірну кількість грошей, недоступну нашому розумінню. Звісно, першим знову огостався Марсель. «Разом понад чверть мільйона?» «О, тоді змінимо назву клубу на фінансові маги-мільйонери», – засміялась Моніка. «Кожен з вас матиме достатньо грошей, щоб купити невелике помешкання або мати чи маленький базовий капітал для купівлі будинку. І вам тоді ще навіть 40 років не виповниться», – утішалася пані Козир нашою радістю. «Якщо ж надумаєте вкласти гроші ще на 10 років, то сума подвоїться до 600 тисяч євро. Мені запамирочилося в голові. Сила селена грошей, звісно, вони належать нам спільно, однак частка кожного становитиме близько 65 тисяч євро через 25 років і близько 150 тисяч євро через 35 років. Класно! Ми таки вдало обрали назву для нашого клубу. Ми справжні фінансові маги. Усі не зводили з мене очей, і до мене врешті дійшло, що я замовкла, перестала читати, я зашарілася. За допомогою фондів виконується цей третій критерій, – продовжила я. Фондами дуже просто розпоряджатися, не складніше, ніж банківським рахунком. Щодо банків, то я вже мала певний досвід, це справді було легко. Пані Козир обвела нас поглядом. То що ви скажете на те, аби вкласти наші гроші в один із таких фондів? – запитала вона. Моніка погодилася, ні миті не вагаючись. На наше превелике здивування вона відразу збагнула переваги фондів. Наші гроші будуть надійно вкладені. Через 20 років принесуть нам понад 1 мільйон марок. Ними легко розпоряджатися, ніби лежать вони на звичайнісінькому банківському рахунку. Я, звичайно, також була за. Марсель іще вагався. Форма вкладу оптимальна для нас, визнав він, але звідки нам знати, який фонд вибрати. Напевно ж, існує багато різних фондів, як і акції. Твоя, правда, погодилася з ним, пані Козир. Існує тисячі фондів та, якщо добре приглянутися, то актуальними виявляться лише деякі. Я виписала критерії, за якими слід обрати найоптимальніший фонд. Стара дама вирізно глянула на мене. Отож я перегорнула сторінку і вголос зачитала. Що слід взяти до уваги, вибираючи гідний фонд? Перше. Фонд повинен вже функціонувати щонайменше 10 років. Якщо він упродовж 10 років приносив добрі прибутки, то можна сподіватися, що приноситиме їх і в майбутньому. Друге. Це повинен бути великий міжнародний акціонерний фонд. Такі фонди скуповують акції по всьому світу. Ризик у них мінімальний, тому вони найнадійніші. Третє, розглядаючи діяльність різних фондів за порівняльним списком, ми повинні вивчити, які з них за останні роки були найуспішнішими. Якийсь час ми мовчки зважували, на що ж насамперед слід звертати увагу. Марсель наморщив чоло. Він завжди так робив, коли напружено думав. «Де нам взяти такий список? І звідки нам знати, який із фондів є великим міжнародним акціонерним фондом? Ми довідаємося про це», – загадково мовила Моніка, перегорнувши наступну сторінку. Вона вже встигла забігти наперед. І справді, пані Козир вклала у наші нотатники такий список. Ми заходилися ретельно його вивчати. Вибрати найкращий фонд виявилося справою дуже легкою. Деякі з них мали набагато вищі прибутки, ніж інші. «Що означає слово «коефіцієнт» в останній графії?» – поцікавилася Моніка. «Це коливання. Що більше коливається курс, то більше будучи в слову цій графії. І тоді вкладник бачить, хвилюватися йому чи не дуже. Що сильніше коливання, то сильніший сплеск емоцій. Курс, який несподівано стрімко зріс, за кілька днів може за певних обставин так само стрімко впасти» то можна сказати, що менший коефіцієнт, то менший ризик, – уточнив Марсель. – Певною мірою так, – підтвердила пані Козир. – Принаймні, низький коефіцієнт додає певності. Прибутки зростають більш рівномірно. – Чому це не називати просто коливаннями? Навіщо вигадувати таку складну назву? – пробурчала Моніка. – Ми погодилися з нею. Пані Козир засміялась. Фінансисти – трохи дивні люди. Можливо, вважають, що складна термінологія, якої ніхто, окрім них, не розуміє, додає їм значущості. Шкода лише, що багато людей через це не розуміють, як їм вкладати гроші. Людині ж властиво не довіряти тому, чого вона не розуміє. Хоча усе й неймовірно просто. Отже, ми змогли довідатися, скільки прибутків одержали різні фонди, і прослідкувати, як спокійно і стабільно вони розвивалися упродовж років. Однак цих знань нам було замало. Як дізнатися, які з цих фондів по-справжньому великі, які скуповують акції по всьому світу? Що забезпечує їм високу надійність? Зазирнувши на наступну, почала було Моніка, «Оту От хитра дитина!» – урвала я подругу і швиденько перегорнула сторінку. «Пані Козир підготувала нам список 20 фондів з описом їхніх активів, прибутків за 10 років і за останні 3 роки. Ще там було зазначено, де фонди купували акції, назви фірм, акції яких скуповувалися найбільше». «Хе-хе-хе-хе!» – -хе", звався Марсель. «Ось великий фонд, який, згідно з інформацією, зацікавлений в акціях фірм, що працюють здебільшого на дітей. Фабрика, іграшок, Кока-Кола, Дісней, Макдональдс і таке інше. О, який величезний!» – радісно вигукнула Моніка. «Останніми роками він одержував понад 10% за рік», – додала я. «Ми швидко дійшли до спільної думки, що цей фонд пасує нам якнайліпше». Пані козир задоволено усміхнулася. Я теж обрала би цей фонд. Добре, що в нас однаковий підхід до справи. Стара дама уважно обвела нас поглядом. Розумієте, що це означає, якщо і в майбутньому фонд одержуватиме 10% відсоткові прибутки. Ми пересмикнули плечима. «Це легко вирухувати за дуже простою формулою. Тоді не доведеться вишукувати дані за складними таблицями. Йдеться про так звану формулу 72», – повідомила пані Козир. «Ділити 72 на річні відсотки. Результат – це число років, за які ваші гроші подвояться». «Хмм», – гмикнула Моніка. «Скільки буде, якщо 72 поділити на 10?» – запитала пані Козир. 7,2, і два, митю полічив Марсель. «Правильно!» Тобто через 7 років твої гроші подвоються, якщо одержуватимеш щорічно 10% прибутку. Марсель замислився. Якщо ж йдеться про 15%, то 72 поділити на 15 маємо 4,8 років. Просто кажучи, за 5 років ваші гроші подвоються при відсотківі ставці 15%, підсумувала стара пані. Якщо 10% ставка прибутку залишиться такою і в майбутньому, то за 7 років наші 10 тисяч євро зростуть до 20 тисяч євро, а за 14 років – до 40 тисяч євро, а за 21 рік – до 80 тисяч євро, а за 28 – до 160 тисяч євро. Це ж набагато більше, ніж те, на що ми розраховували при ставці 8% зраділа я. Достатньо внести гроші саме у цей фонд. Геніальна система, – тріумфувала Моніка. Найтяжче зважитись на якесь рішення, та коли вже прийняв його, решта видавалась дитячою забавою. Ми заповнили формуляр, поставивши під ним наші чотири підписи, і відіслали за вказаною адресою. За кілька днів із фондового товариства повідомили, що нам відкрили рахунок і назвали його номер. На цей рахунок ми перерахували наші 10 тисяч євро. Нам хотілося вкласти у цей самий фонд і наші щомісячні заощадження – 200 євро. Однак пані Кузель переконала нас для більшої надійності обрати інший фонд. Останнім часом я багато чого змогла записати до свого журналу «Досягнень». Промову перед шкільним зібранням і подоланий страх перед публікою. Компліменти й похвали. Прибутки, які зросли ще більше. Мої перші спільні з фінансовими магами інвестицій. Я вже не неділа подого над журналом вишукуючи, що би додати до свого списку успіхів, що більше я записувала, то більших успіхів досягала. Напевно, існував такий взаємозв'язок між самодовірою та успішністю у житті. З мані ми давно вже не вели розмов, але десь підсвідомо я розуміла, що потреба в них відпала. Мені достатньо було гратися з ним та ходити на прогулянки. Я просто любила відчувати його поряд. Навіть коли робила уроки, він лягав мені до ніг, не зводячи з мене уважного погляду. Час від часу пес засинав, випромінюючи навколо себе якусь заспокійливу ауру. Ми надалі регулярно збиралися на наші засідання. Треба було ще багато чого навчитися і з'ясувати. Раз на місяць відслідковували курси фондів, аби достеменно знати свій прибуток у випадку продажу акцій. Пані Козир вважала, що в майбутньому такої потреби не виникне. Та ми все ж продовжували контролювати динаміку, бо при цьому могли застосовувати на практиці здобуті знання. Пані Козер завжди казала, найліпше інвестувати у великий фонд і на 5-10 років забути про нього. Зате потім будемо приємно вражені несамовитими прибутками. Довгий час коливання курсів були незначними. Майже нічого не відбувалося. Жодних прибутків і жодних втрат. Однак у жовтні курси нашого фонду несподівано різко впали. Наші акції тепер коштували лише 8 тисяч євро, тобто втрати становили 20%. відсотків. Пригнічені сиділи ми за столом, сумно похиливши голови, і були схожими не на фінансових магів, а на помираючих лебедів. Такого ми не сподівалися. Уявляли собі, що тихо і спокійно попливемо напрямки до перших 50 тисяч євро. Загасімо свічки, озвалась я. Мені не лежала душа до урочистості. Навіть Марсель був на мовчазним, лише Моніка швидко оговталася. Мій тато щось казав про це нині за сніданком, мовила вона. Не знаю до путя, у чому там річ, але він нітрохи не тривожився. Казав, що тепер може купити акції за добру ціну, нижче вартості, сказав він. І мав рацію, почувся голос пані Козир. Ми підвели голови. Щойно тепер нам впало в око, що наша наставниця цілком спокійна, ані сліду хвилювання чи тривоги. Щось ви не надто переймаєтеся втратами, зауважив Марсель. Бо немає жодних втрат. Як немає? Ще які? Майже дві тисячі євро. Як на мене це зовсім не весело, вперто стояв на своєму Марсель. Ми зазнали би втрап лише у тому випадку, якби вирішили нині продавати свої акції. Але ж ми не маємо такого наміру. І все ж ситуація така, що хоч собакою гавкай. Вперто торочив Марсель. Причому тут собака? – обурилась я. Настрій в усіх був дуже дражливий. Пані Козир вдоволено захихотіла. На перший у своєму житті обвал курсу я теж так реагувала. Прокляла той день, коли купила цінні папери. А ще потерпала від страху, що курс і надалі падатиме. Коли таке відбувається, газети рясніють негативними прогнозами, погрожують початком світової економічної кризи, вічною біржовою зимою. Ми з Марселем вражено перезирнулись, про таке ми навіть не подумали. Курс і справді може нестримно падати. Літня дама самовдоволено посміхалася. Якщо вона так кумедно хихоче, то, мабуть, і нам нема чого хвилюватися. «Я пережила не одну так звану кризу», – вела дань лі пані Козир. «За один-два роки курси знову вирівнюються. Неодмінно. Тому я ніколи не переймаюся, коли трапляється черговий обвал». Слова старої пані Ані трохи мене не переконали. «А якщо й справді наступить вічна біржова зима?» «Ось ти сама кажеш. Зима. Це пора року. Одна з чотирьох». А після зими завжди приходить весна, потім літо, а за літом осінь, і знову зима. Скільки живу, ще ніколи не бувало інакше. Як і в природі, пару року на біржі також змінюють одна одну. Так завжди було і так завжди буде. Ліпше було почекати і вкладати в акцію «У зимку», – зітхнув Марсель. Якби ж то знати наперед, що зима на порозі, ми ж цього не знали, Курси могли й зрости, і тоді ми гризли б собі лікті, що спізнилися, і великі прибутки оминули нас стороною. Нині найвигідніше прикупити ще акції, як казав тато Моніки. Можемо виходити з того, що курси за найближчі 3-5 років лише повернуться до попереднього рівня, але й зростуть на 20-30%. Тоді наші вкладені 10 тисяч євро коштуватимуть від 12 тисяч до 13 тисяч євро. Якби ж ми змогли зараз інвестувати ще 10 тисяч євро, то за цей же самий час зарозбили б на нових інвестиціях 50-60%. Оці наступні 10 тисяч євро виросли б до 15 тисяч, 16 тисяч євро. Бо ми купували б акції за ціною що щонижчевартості, повторила татові слова Моніка. Що означає нижчевартості? – запитала я. – А те пояснила пані Козир, що сьогодні ми могли би купити акції за менші гроші, ніж вони насправді коштують. За короткий час неодмінно знову знайдеться хтось, готовий заплатити за них їхню реальну ціну, а ми ухопили би ласи шматок прибутку. Марсель заметушився, він не хотів сидіти на місці, прагнув діяти. Треба поквапитися і прикупити акції, доки вони дешеві. Погляньмо, чи під силу нам зібрати ще по дві з половиною тисячі євро. Я, скажімо, маю гроші. А як у вас? Ми всі добре заробляли. Моніці знову надарували купу грошенят. Для пані Козир гроші не проблема». Я також мала щось на рахунку, але недостатньо. Мені бракувало 1370 євро. Витрясати гроші з касеток я не квапилася, але щоб через мене постраждали інші, теж не хотіла. Мені спало на думку, що мої дідусь з бабуси відкрили для мене одну книжку, на яку регулярно відкладали гроші на мій посах. Там уже не складалося 3000 або 3500 євро. Своїми роздумами я поділилася з друзями. Ми вирішили зібратися завтра на надзвичайне засідання. До того часу я мала порозмовляти з дідусем та бабусею і пояснити їм, що ощадна книжка – не найкращий спосіб зберігати гроші. Пан Гольдштин називав ощадні книжки машинами для знищення грошей. Я вийшла з відімської оселі пані Козир. На мене чекали мої собаки». Але після вечері я мала вільний час, тож вирушила в гості до дідуся з бабусею. Мене пригостили смачним печивом та какао за спеціальним бабусиним рецептом. Ніхто в усьому світі не вмів готувати такого какао. Я була певна, що дідусь з бабусею відразу збагнуть переваги моменту і погодяться на купівлю акцій. Однак мене чекало велике розчарування. Батьки вже багато розповіли про мої фінансові успіхи, тому я відразу вирішила перейти до справи. Ласуючи печивом, я розповідала про наш інвестиційний клуб. При собі я мала нататника, укладеного для нас пані Козир. Таким чином мені було легше пояснити, чим ми займаємося. Я й про діяльність обох обраних нами фондів зуміла вичерпно поінформувати, бо ми ретельно занотовували усі курси акцій. Дідусь вжахнувся. «Кіро, дитинку, це страшенно небезпечно. Ти ж поставила під загрузу всі свої гроші. Я спробувала викласти йому все, чого навчилася» що втратити гроші можу лише тоді, якщо продаватиму акції на момент обвалу курсу, що курси завжди відновлюють зростання, що існує біржове літо і біржова зима, що на біржі переважає тенденція до зростання, а не падіння курсу акцій, що у минулому вже не раз траплялися численні кризи, до того ж дуже серйозні, однак курси акцій неодмінно зростали знову. Ніщо з переліченого не змогло переконати мого дідуся, ще й бабуся стала на його бік. Кіро, найважливіше – це надійність. Знаєш, скільки ми набачилися за своє життя людей, котрі втратили все, довірившись шахраям? Але ж не можна робити таких порівнянь, бабусю, палко заперечила я. У фондах розпоряджаються мільярдами. Ніхто не може накивати п'ятами з грошима. Фонди контролюють банки і держава. Акції – річ сумнівна. Дідусь мене навіть не слухав, не у цю справу. Та ви ані чого гісінько не тямати, вихопилося мені. Як можна бути такими сліпцями? Хоч подивіться на документацію, перш ніж судити. Акції не можуть бути небезпечними тільки тому, що ви нічого про них не знаєте. Бабуся застережливо піднесла угору пальця. Дітям треба вчитися не пащікувати до старших. Ми маємо більше життєвого досвіду. «Треба бути скромнішими», – додав дідусь, – «краще синицю в кулаку, ані журавель у небі». Я, ладна, була зарепетувати на все горло від безсилля. Пригнічена до краю, я почимчикувала додому. Я не зуміла нічого довести. Годі було й думати роздобути в дідуся з бабусею грошей для нашого інвестиційного клубу. Мало того, вони ще й намагались переконати мене відмовитися від такого вкладення грошей. Я не знала, що робити далі». Та й зерносумніво вони, правду кажучи, посіяли в моїй душі. Повернувшись додому, я зателефонувала панові Гольфштернові. У нього, на щастя, відразу знайшовся час для мене. Я розповіла йому про падіння курсу наших акцій і про аргументи дідусі з бабусою. Моя розповідь розважила старого пана. «Ти повинна поблажливо ставитися до стареньких. Вони бажають тобі лише добра, прагнуть оберегти від банкрутства, а роблять це так, як уміють». Але ж це ж безглуздя. Вони навіть не слухали мене. Очевидно, за своє довге життя вони мали якийсь негативний досвід. Тож тепер прагнуть захистити себе і тебе. Таку поведінку можна зрозуміти. Але тепер поговоримо серйозно. Ти повинна бути вдячною дітусеві і бабусі за те, що своєю відмовою вони, можливо, вберегли тебе від помилки. Якої помилки? Я не вважаю добрим помислом вкладати сьогодні в акції аж 10 тисяч євро. Вистачить і 5 тисяч євро. Чому? Ми змогли б заробити більше, вклавши зараз велику додаткову суму. А якщо курси надалі падатиме, терпляче пояснює пан Гольдштерн, у такому випадку було ліпше інвестувати не так багато? Окрім того, було б непогано мати запас грошей, аби при потребі інвестувати ще раз». Ми ж не знаємо, чи курси і надалі падатимуть, наполягала я. У тому і річ, що не знаємо. Ніхто цього не знає. Усі експерти, які намагалися спрогнозувати майбутню ситуацію, неодмінно зазнавали фіаску. Часто трапляється зовсім не так, як ми очікуємо. Саме тому треба завжди мати готівковий резерв. Ніколи не можна усю свою курочку інвестувати в акції чи акціонерні фонди». А я вважала акціонерні фонди найнадійнішим інвестуванням, пробурмотіла я сумнівом у голосі. Звичайно, вони надійні. Надто, коли тебе не підтискає час. Навіть якщо курси тимчасово впадуть, в мене час і вони знову піднімуться. Але заради власної фінансової безпеки необхідно інвестувати частину грошей в абсолютно надійну справу. Так і скажіть, заведи собі още одну книжку, несподівано вихопилось у мене з уст. «Ні, ти ж знаєш мою думку про ощадні книжки. Банки мають набагато привабливіші пропозиції. Ти можеш, наприклад, придбати гроші на щодень, одержати відсотки, залежно від ситуації на ринку. На сьогодні це приблизно 3,5 відсотки, але ці гроші доступні тобі будь-якої миті». «Три з половиною? Не вражає? Так я ніколи не розбагатію». Пан Гольдштернт щиро засміявся. Маєш рацію. У ну, такий спосіб не розбагатієш і навіть капітал не примножиш, бо інфляція жаре твої відсотки з кисточками. Що таке інфляція? Знецінення грошей. Скажімо, сьогодні ти купуєш булочку за 25 центів, а за рік вона, наприклад, вже коштуватиме 50 центів. Тобто за свої 25 центів одержиш тільки половину булочки. Твої гроші знецінилися наполовину. Ось це і називається інфляцією. А звідки мені знати, наскільки високою є інфлякція, яка з'їдає мої гроші? На сьогодні вона становить приблизно 3%. Якщо захочеш точно вирахувати відсоток, я запропоную тобі дуже просту формулу. Формула 72 дуже практична для того, щоб підрахувати, за скільки років наші гроші подвояться. Але її можна не менш успішно застосовувати для вирахування інфляції. Вона скаже нам, коли при певному рівні інфляції наші гроші на наполовину. 72 поділи на 3% інфляції отримаєш число 24. Отже, твої гроші втратять половину від своєї вартості за 24 роки. Я була вражена простотою підрахунку. Це означає, що рівень інфляції такий самий, як відсотки, які я зможу отримати за свої гроші на щодень. Правильно. Тому я й називаю щадні книжки машинами для знищення грошей, бо їхні відсотки не перекривають зницінення викликаного інфляцією. Але чим тоді ліпше гроші на щодень? Слушне зауваження, однак альтернативи немає. Зрештою, ти ж не збираєшся інвестувати всі свої гроші в акції. Навіть в такому юному віці треба мати резерв. Так ти оптимально зменшиш рівень ризику. Бо з якої певності я все ж не мала. Невже немає можливості отримати від банку відсотки вищі за 3,5%? Є я, звичайно, але тоді за угодою – Тобі доведеться погодитись на довготривале вкладення грошей. Це має свої недоліки. Ти не зможеш зняти їх з рахунку, якщо настане сприятлива мить для купівлі акцій. Який відсоток своїх коштів я повинна віддати на відкриття рахунку грошей на щодень? Це цілком залежить від тієї ситуації, в якій ти перебуваєш на даний момент. А що ти ще дуже юна, то 20% цілком вистачить. Я відчула, що сьогодні пан Гольдштерн уже нічого більше мені не скаже. Тому я подякувала і попрощалася. Мені дуже кортіло запитати у пана Гольдштерна, скільки марок відкласти на рахунок грошей на щодень і скільки взяти для купівлі акцій. Але з досвіду спілкування з ним я знала, що він ніколи не дасть мені конкретних порад. Цей розумний пан розтлумачив мені лише принцип фінансової премудрості. Як цими принципами скористатися на практиці, залишалося винятково моєю справою. Він домагався того, щоб я не покладалась геть усьому на нього, а брала на себе відповідальність за свої гроші. Отож, я взялася лічити. Я мала 1130 євро. Завтра день виплати. Я вирахувала, що отримую 360 євро. До того ж, деякі власники собак платили мені за дресуру. Це іще 180 євро. Потім я підбила підсумок. Завтра я одержу 540 євро. Докупи матиму 1670 євро. Я вирішила запропонувати фінансовим магам викласти на купівлю додаткових акцій по 1250 євро. 420 євро – решта я мала намір покласти завтра до банку. Мені потепліло на душі від думки, що знову зустрінуся з пані Гайнен. Як добре, що я послухалася доброї поради і обрала для відкриття рахунку ту людину, яку полюбила з першого погляду. Задоволена, що знайшла добре вирішення проблеми, я лягла спати. А ще я ствердила для самої себе, що знову пережила надзвичайно цікавий день. Власне кажучи, усі мої дні були суцільною пригодою. Я ніколи не нудьгувала. А все почалося з Мані, з його науки про гроші. Білий лабрадор, як завжди, спав біля мого ліжка. Я замислено погладила його. Скільки змін відбулося. Я була вже далеко не тією кірою щорік тому. У мене з'явилася купа інтересів і купа друзів. Пан Гольштейн, подружжя Гани Кампів, Марселі, пані Козир. Від гарячого припливу вдячності я перехилилася з ліжка і міцно цмокнула Мані в голову. Мані блискавично облизав мені обличчя. От, шибеник, подумала я і щаслива заснула. З того часу минуло кілька місяців. Я почала записувати все, що зі мною відбувалося і чого я зазнала. І сама до потя не знаю, навіщо. Можливо, для того, щоб нічого не забулося. Кожного дня я списувала дві сторінки. Це було неважко, бо я користувалася детальними нотатками у своєму журналі «Досягнень». Праця приносила мені величезне вдоволення. ні минали непомітно. І кожен приносив із собою нові враження. Моїм батькам велося тим часом цілком добре. Пан Гольштин переконав тата взяти на роботу двох співробітників. Зважитися на таке татові було нелегко. Бо він боявся, що зі своїми фінансами не потягне утримання помічників – та, на щастя, тато прийнявся такою безмежною довірою до пана Гольштерна, що послухався його поради, Завдяки цьому помінялось геть усе. Якщо тато раніше сумнівався у своїй спроможності самостійно вести бізнес, то тепер твердо знав, що необхідно навчитися передавати деякі справи, які він робити не любив і не вмів іншим. Тепер він завжди перебував у доброму гуморі. Просто неймовірно як міняє людину відсутність обтяжливих фінансових проблем. Кожного ранку він радісно збирався до праці, навіть пісеньки могикав підніс. ніс. Ліпше би не співав, бо фальшував немилосердно. А купивши нове авто, тато навіть ставав на годину раніше. Мій бізнес теж ж розквітав. Під своєю опікою я вже мала 21 собаку. Їх треба було вигулювати, вичісувати і вишколювати. Звісно, я вже давно не могла сама впоратися з такою зграєю. Але навчилася від Марселя підпрягати до допомоги інших дітей. Моніка у ролі мого помічника теж непогано заробляла. Щоправда, тепер я вже не мала перспективи нових заробітків на вигулі собак, зате збагнула, як добре мати проблеми. Вони спонукали до пошуків нових можливостей. Водночас я набиралася життєвого досвіду. Я вже давно купила собі ноутбука і відкрила для себе, скільки справ можна залагодити за допомогою комп'ютера. Домашні завдання виконувала швидше й охайніше, відповідно, вищими стали й оцінки. Тепер я вела статистику, у цьому мені дуже допомогла пані Ганненкам. Комп'ютер і бухгалтерія були її захопленням, чого я тільки не навчилася, хоч і заробляла незмірно більше, неухильно дотримувалася залізного правила. 50% на курочку, 40% на реалізацію мрій і 10% на витрати. Більшість із того, що я записала до списку ще на початку нашого спілкування з Манні, я вже придбала. Ось тільки до Америки ще не їздила, усе відкладала, відчуваючи, що там зі мною неодмінно відбудеться щось надзвичайне, що знову цілковито змінить моє життя. Наш інвестиційний клуб виявився дуже успішною затією – Курси нашого першого фонду впали на сьомому місяці, але акції ми не продали, тому й не зазнали втрат. Минуло трохи часу, і курси знову поповзли угору. Ми добре заробили би на продажу, але в цьому не було потреби, бо ж мали на меті відгодувати нашу курку. Був, щоправда, момент, коли Марсель схилявся до того, аби продати частку у фонді. Це називалося зібрати урожай прибутків. Однак пані Козир запитала в нього, як він збирається помножувати їх, щоб накопичити капітал. Ми спільно прийшли до висновку, що найкраще було би знову вкладати до того ж фонду, тож Марсель швидко збагнув недоречність твоєї пропозиції». «Разом ми інвестували тепер у чотири фонди. Щоразу, збираючись на засіданні фінансових магів, неймовірно тішилися своїми успіхами. На кожній зустрічі довідувалися багато нового від пані Козир. Навіть Моніка почала ліпше знатися на фінансах». Не дивно, що і батькам ми могли тепер давати слушні поради. І батьки слухалися, спершу пота, виконували наші настанови, а згодом перестали ховатися. Пан Гольдштерн тим часом повністю одужав і знову поринув у роботу. Мані залишився зі мною. Звичайно, ми з Мані, як і раніше, що суботи відвідували його, разом ходили на прогулянки, а потім назавжди пригощали надзвичайно смачними тістечками з какао. Під час посиденьок ми вели цікаві розмови. Пан Гольштельт неправду був фінансовим генієм. Щоразу я вчилась чогось нового. Гроші для літнього пана були чимось абсолютно нормальним і природним. Поступово і я стала інакше ставитися до грошей. Раз на місяць пан Гольштерн читав лекції для своїх клієнтів про можливості фінансових вкладень. Мої батьки не пропускали жодної. Однієї суботи він запропонував мені нову ідею, одночасно з ним раз на місяць читати лекцію для дітей його клієнтів. Я погодилась, першого разу прийшло тільки семеро дітей, та чутки про мої майстер-класи швидко поширилися, і тепер я постійно мала 20-30 слухачів. За кожну лекцію мені платили 40 євро. Кілька днів тому пан Гольштрин приніс мені свіжу ідею. Запропонував заснувати разом з ним фірму, де б навчали дітей правильно інвестувати гроші. Таке йому спало на думку, коли він побачив мого нататника, укладеного пані Козир. Ідея видалась мені геніальною. Уявити лише, я Кіра, бізнес-партнер пана Гольштрина, фінансового генія. Я запитала його, чому він обрав саме мене. Відповідь ідеально пасувала для мого журналу досягнень. Бо ти маєш добру кваліфікацію, багато знаєш і чимало досягла. Якби я не вважав, що така фірма удвох із тобою функціонуватиме успішніше, аніж під моїм одноосібним керівництвом, то нічого такого і не пропонував би. Ти зумієш навчити дітей більшого, ніж я сам. Я мусила визнати його правоту і змогла це зробити тільки тому, що моя самодовіра незмірно зросла. Та, незважаючи на свою самовпевненість, я неймовірно хвилювалася. Попереду жодного сумніву мене чекали зовсім нові пригоди. Я написала це і поставила крапку. Потім відхилилася на спинку стільця, перебігла очима текст на моніторі комп'ютера. Як на мене, написано добре. Мій погляд упав на мані. Я задумливо дивилася на гарного собаку. Ми давно вже не вели балачок, і мені кортіло запитати у нього, чому так сталося. Але я боялась. Важко сказати, чого саме боялась. Мабуть, відчувала, що та розмова стане останньою. Тепер я вже не відганяла полохливих думок, навчилася відкрито приймати усе те, що наганяло на мене страх. Недовго думаючи, я взяла Маніна повідець і пішла з ним до лісу. Невиразна тривога, однак, не покидала мене. І прогулянка не тішила, горло перехопило від хвилювання, та й простували ми лісом повільніше, аніж звичайно. Нарешті ми дійшли до нашого сховку. Ми вже давно тут не бували. Тож лаз до гроту встиг зарости, доводилося через силу продиратися крізь хащі. Усередині гроту було вже не так затишно. Усе, здавалося, змінилось. Я засмутилася і довго не зводила з мані очей, жидаючи в душі, щоб він заговорив. Я так давно не чула його голосу, що навіть почала сумніватися, чи не, не понавигадувала я собі наших розмов. Але ж ні. Ми таки розмовляли. Ледь не в розпачі я попросила мані підтвердити, що він дійсно вміє розмовляти. Вираз очей Лабрадора зминився. Мені здалося, ніби я перенеслася у той час, коли мані уперше заговорив до мене. Кіро, умію я говорити чи ні, небо знаю, як важливо. Я упізнала голос мого мані і невимовно зраділа, а пес незручно вів далі. Набагато важливіше, чи вмієш ти мене слухати і розуміти. Це так само, як і з цієї книжкою, яку ти пишеш. Хтось не зрозуміє почути того, що ти хотіла неї донести. І нічого в його житті не зміниться. А хтось навчиться мудро розпоряджатися грошима. Його життя стане багатшим та щасливішим. Тієї миті, як Мані замовк, я знову не мала певності, чи наша розмова мені не наснилася. Збуживоліти можна. Та нараз все перемінилось. нараз я зрозуміла, що все відбувається насправді. Пояснити цього я не могла, але й потреби такої не було. А ще мені раптом, наче морозом, поза шкіру сипонуло, бо я збагнула, що це наша остання розмова з Мані. Від гіркого смутку мені аж подих перехопило. Я потягнулася до лабрадора і надовго пригорнула до себе. Я обіймала його міцно, що мала сили, ніби сподіваючись спонукати його до подальшої розмови. Потім мені згадалися слова пана Гольштерна. Не сумуй за тим, чого більше немає. Будь вдячною за те, що було. Для мене це означало одне. Відтепер я повинна обходитися без парадманні. Та, з іншого боку, був у цьому і позитив. Якщо він більше не вмітиме розмовляти, то й жодна небезпека йому не загрожуватиме. Ніхто не захоче проводити з ним наукових дослідів. Будь-хто поставиться до моєї історії, як до фантазії маленької дівчинки. Я стиха заплакала. Мані повернув до мене голову і облизав. Я не суперечила. Я довго плакала, і сльози принесли полегшення. За якийсь час я знову змогла ясно мислити і з думала про все, чого навчилася від Мані. Зерно його науки впало на добрий ґрунт. Я вже не мала жодних сумнівів, що колись стану дуже заможною. Ймовірно, набагато швидше ніхто-небудь міг сподіватися. А ще я знала, що гроші зроблять мене щасливою тепер можна розповісти мою історію. Я зуміла так її написати, що ніхто й допуття не зрозуміє. Нафантазувала я собі голос Мані, чи він справді розмовляв зі мною. Глибоке відчуття вдячності хвилею накрило мене. Я замерла від щастя. І ще цілу вічність просиділа з Манію у нашому сховку. останнє. Несподівано у моїй голові визріла кінцівка моєї книжки. Повернувшись додому, я написала. Я щиро бажаю, що якнайбільше дітей почули те, що промовляється книжка. Песне ім'я Манні і я будемо невимовно щасливими. Кіра. Стояти на власних ногах. Після мова для дорослих професора Юргена Цімера. Коли руйнуються мури, спадає полуда з очей. ім'я Манні – це книжка, якої давно чекали. Книжка першопроходить. Вона не повчає, зверхньо помахуючи вказівним пальцем а дає дітям шанс хоч трішки прилучитися до привілейованої сфери діяльності дорослих – заробляння грошей. Упродовж 200 років з того часу, відколи Фрідріх Фрьобель вигадав дитячий садок, його послідовники, як свідчить коментар часопису, намагаючись захистити дітей від трудової експлуатації, засудили їх на невинні забави. Тепер настав час повернути дітям шанс збагнути. У зрозумілий для них, звісно, формі, що таке праця, як взяти участь у діяльності дорослих. Песне ім'я Мані руйнує зведені пересудами мури і розширює обрії. Підприємницька діяльність, підприємництво – це не дитяча праця, а захоплююча, сповнена несподіванок гра, яка спонукає до фантазії та винахідництва. Навчатися в умовах ринку означає навчатися в непевних умовах, будь-яке, навіть найменше бізнесове рішення, пов'язане з ризиком. Якщо воно виявиться помилковим, економічні санкції не забаряться, а ось правильні рішення приведуть урешті рез до високих прибутків. Бізнесові ігри та забави в заробляння грошей дуже серйозна справа. Ринок, хоч незвичайна, та все ж школа, і схоже, вона то на доріжку для бігу з перешкодами, то на розгалужений лабіринт, де рішення доводиться приймати блискавично, то на майстерню прискіпливого ремісника, то на вправи для зміцнення розумових навичок, то на бюро з проведення надзвичайних заходів чи на біржу ідей ринок як і демократія це принцип, а принципами буває зловживають. Ринок не бійка без правил, а прозорість, конкуренція, відповідальність за людей та природу, чесна гра, захист від поразок. Підприємницька поведінка передбачає наявність таких рис, як самовизначеність, незалежність, власна ініціатива. Не вже сваволя? Саме так. Однак не з беззаємної згоди Метою виховання почуття солідарності є доведення, що ми не єдині на світі, а живемо серед інших людей, що ми покликані захищати слабших, не принижувати тих, хто не схожий на нас, не переступати через недолугих, не топтати тих, хто стоїть на нашому шляху. Йдеться тут не лише про людей, але й про природу, її творіння та ресурси, які на цій спліндрованні людському визиском планеті потребують надзвичайного милосердя. За таке діяння чекає винагорода. Підприємці, які усвідомлюють свою соціальну та екологічну відповідальність, а цього треба навчати ще з дитинства. Не будуть плестися у хвості ринку, а крокуватимуть попереду. У зароблянні грошей не мають нічого осудного. Це можна принести користь і собі, і іншим. У тих, хто рано починає заробляти, розвивається імунітет до споживацького мислення. Вони ні за що не хочуть перебувати на утриманні інших. Той, хто заробляє гроші, зовсім не обов'язково повинен ставати повністю залежним від споживчої спіралі, яка скручується чим раз швидше. Підприємницька діяльність дає у собі шанс навчитися ощадливому поводженню зі збіднілими ресурсами. Інтелігентна скромність і відповідне виховання означає, ліпше один раз купити високоякісний товар, ніж часто купувати товари сумнівної якості. Це свобода від постійної жадоби придбання нового товару тільки тому, що змінилася його зовнішня оболонка, хоча саме наповнення не зазнало змін. Якість життя визначається не нестримним нагромадженням високотехнологічних продуктів, а скажімо тим, що людина знаходить час на спілкування з близькими, на висловлення своїх почуттів, заняття творчою чи підприємницькою діяльністю. Хто рано починає? Постає питання? То, може, центральноєвропейська точка зору на дитинство недооцінює підприємницький та кваліфікаційний потенціал дітей? Той, хто прагне стати чемпіоном, починає тренуватися у ранньому віці. Під час аналізу біографій підприємців упадає в око те, що більшість людей, які ризикнули піти в бізнес, ще в дитинстві були одержимі незвичайними ідеями, розвивали в собі вміння мислити та мало таку собі іскорку – Більшість мала можливість набратися першого практичного досвіду підприємництва та малої економіки у своєму мікрокосмосі. Аніта Родік, засновниця поширеної у світі мережі бодішопів, у дитинстві торгувала коміксами. Гоплі Дутвайтер, який зі своєю фірмою міг створив 40 тисяч робочих місць, Розводив на продаж білих мишей, морських свинок і кроликів. Психотерапевт і бізнесмен Петер Гьобель вважає, що роздуми можуть давати відчуття насолоди, а робота приносить радість. Існує попит на дітей та молодь з непересічним мисленням, потяг яких до творчості та незалежності неможливо притлумити. Під час аналізу біографії бізнесменів з'ясувалося також, що багато з них ще у дитячому віці навчаються у школі, докладали зусиль до того, щоб побороти намагання дорослих обмежити їхнє прагнення до самостійного мислення та розвитку ідей. Педагоги – руйнівники підприємницьких задатків характеру. Яких здобутків можна було би досягти, якби вдалося зменшити передбачуваний масштаб таких негативних втручань? Підприємницький дух – набуває виразних контурів новий варіант освітньої катастрофи, яка полягає в тому, що система освіти не знаходить вичерпної відповіді на проблему масового безробіття. Освіта у майбутньому лише тоді забезпечуватиме, що далі то більший кур'єрний ріст індивідуума у суспільстві, а точніше кажучи, упевненість у завтрашньому дні, якщо люди навчаються розвивати в собі підприємницьке бачення. Попри все інше, це означає, що професійні педагоги повинні також навчатися цього і доводити його право на існування. Недостатньо обмежуватися кваліфікаційними умовами роботодавця і триматися за видимість повної зайнятості. Значно важливішим є виховання підприємницького духу, яке починається в ранньому дитинстві і сприймає підприємництво не лише як біографічну особливість, але й як основну кваліфікацію громадян у суспільстві. Ентерпренерство в американському варіанті англійської мови є поняттям, яке важко перекласти іншими мовами. Воно означає розвиток інноваційних підприємницьких ідей та їх реалізацію на ринку. Плекати, а не відмахуватися. Діти і внуки повоєнного покоління на заході надто розбещені привілейованим економічним добробутом. Батьки негайно задовольняють дитячі забаганки, які неухильно зростають. Це такі собі швидкодіючі, заспокійливі пігулки. Діти відучуються від того, що у психології називається здатністю щось заслужити, докласти до чогось зусиль. Розбещені діти не вміють пристосовуватися до складних життєвих умов. У центральноєвропейській європейській інсценізації дитинства закладені добрі наміри. Ліквідація експлуатації дитячої праці, захист прав дітей. Зворотній бік медалі. Зростаючі тенденції надмірної опіки і перебільшення дитячості дитинства – для дитини нашого суперечливого сьогодення важливо, щоб вона не зростала у тепличних умовах і щоб її не нашпиговували заспокійливими пігулками. Діти мають здатність самостійно розвиватися. Дорослі при цьому повинні не диктувати дитині, що і як робити, а намагатися зрозуміти її, супроводжувати в процесі дорослішання і ненав'язливо скеровувати в правильне русло, підтримуючи її креативність та прагнення до самостійності. Обережно і водночас наполегливо стимулювати розвиток дитини означає не підносити їй на тарелі готових рішень, а дати шанс самостійно шукати вихід, підтримувати процес навчання, який дає простір для відкриттів, досліджень, експериментів, розширюючи обрій дитини і допомагаючи їй поглибити свої пошуки.